Brightin party! Kultu se apuna, pitäis olla. Oho! Sääliks kävi, et meni hukkaan, se oli helvetihjana venytys. Perraan maan 50-50 nämä miljardit tässä ja... Ehkä se siin oli pikkasen ajatus, vähän hämärtynä. Oli se pini loukkaatumaan. Kyllä oli vaan vajaa voimalaukauksessa. No ne niin. <hätä> Suuri miten ilmasturvasi ja... Rehellisti turpaa joka pelissä. Kuuluu sinne maailman pakkien liittyen. Luiskasi sit maalinkin. No niin syy mikä tahansa, niin vasta huutoon hyviä. Joo, eli Hyvä veto. Joo, tosiaan se oli kaiken... Hetkinen muuten. muuta. tämä Pekka Rinne Jumalalta <hätä> Melkein niin kuin koti kasva, <hätä> <hätä> Hyvät kuulijat, jälleen täällä. Raiteen pakki, 11 jakso me tänään. Raiteen pakki ampui harhaan, kalpa valmennusta suhteen, oikeuden jakajen niskaan sataa sitä itseään, turvakaukolla keskustelu viriä jälleen. Jääsiin liekin päälle heitettiin kunnon saavillinen kylmää vettä. Tällaista saplosta lähetään. Tota, mennäänkö Mika suoraan päätä uutisten pariin? Mennään uutisiin, koska tavara on taas tälläkin viikolla ihan hyvin jaossa. Ensimmäinen uutinen käsittelee kalpaa. Allekirjoittanut, nostaa käden virheen merkiksi. Että Seintyyti meni pieleen, kalpa jatkaa Jari Laukkasen valmennuksessa aina kevääseen 2015 asti. Mutta totta kai kysymys kuulu, että onko nyt oikeasti kalpalla että Pitihän toki Tuokkolallakin olla kaunis ja pitkä tulevaisuus kalpan kanssa, joka sitten kaatui. Alko varmaan kytemään sitä yhdestä hävitys joka tosin päättyi aika romaasti siinä mitään. Mutta. Niin, tai onko tämmöinen rauhoitteleva tota, no niin, päätös, mitä tässä on tehty. Että, Ähm... Ja olisiko Kalpassa opittu jotain tästä keistuolpaa? Tavallaan joo, ja sit jos Laukkasen kanssa on kuitenkin kohtuu hyvin ainakin mennyt tää alupuksi, niin... No se on niin tasasta, että se voi heitellä kyllä ihan parin pelin tuloksen mutta et, perusteella. Mutta tota, mitä viime viikolla Kalpaa pääsi näkemään, varsinkin siinä torstain pelissä, niin Kalpa nyt jotenkin huonossa ajamassa. Että vähän tehoton ehkä, mutta... Tota... Joo, tehoton aika ajoin, mut sitten esimerkiksi tällä viikolla oli tää yksi nollapeli peliä ennen nähnyt, mutta no, niin kertoo aika suureen niin, niin pelihallinnastakin. Niin. Kyllä. Mutta tota, totta kai niin jälleen herää kysymys sitten, että et, et Sami Kapasen rooli päätöksenteossa on paljon pohdittu. Niin miten, mi miltä se sun mielestä kalpantouhu näyttää noin niinku ulospäin? Onko se supersami Sami siellä kun vetenee narusta ja päättää kaikesta? Kimmon Kimmo sulla totta kai kaikki aina vedetään pihalle. Tietenkin hän on urheiltoimmin johtaja, mutta et... siellä on kuitenkin Sami totta kai omistajulia ja kuka tätä rahaa tänne on kantanut, niin. totta kai omaa sanaa sanattuna. Se on aika, aika, niinku... aika pervässä kyllä, että hän kuitenkin mun mielestä nykyään, kun hän pelaa todella myös niin. vähän. Niin. Niin. Mutta et se, että hän on, hän on kuitenkin, periaatteessa hän ei pitäisi olla kopissa, vaan pelkkä palkollinen, mutta silti hän on valmentaja esimässä. Hän, hän, on, hän on oma toimitusjohtajansa. Tätä vähän no. vähän niin kuin, että... Is isommat kannukset kuin normaali kapteeni. Joo, ja tätä mä yritin että tarkoittaa, että koska kapainen pelaa aika vähän nykyään tuo varmaan iästäänkin ja, mm. ja näin, niin tota, sitten tota, no niin, sit kun sitä aikaa myös se kaukolla ulkopuolella olla joukkojen parissa, niin joskus sitten tarve vaikuttaa vähän niin kuin muihin asioihin. Että. Niin, ja, ja pystyykö se pitämään ne roolit erillä. Like, si Tässä taas, kun ollaan puhuttukin, että et, tiedotuspolitiikka on, mitä on nykyään, et, et, et, et, mm -hmm. ei kerrota avoimesti ja suora mm -hmm. mitä tapahtuu, niin kuin tämä tuokkoillaan potkut, nyt on vaan ja varas, että onko tämä vaan sami yhtäkkiä päättänyt, että et, et, joo, mä en tätä etkää katsele enää. Mikä estää, jos niin kävi, mikä estää, että laukkainen sanoo yhden vino sanan ja jossa Tämän kamerin lähtölaskenta alkoi just nyt. Sä luulet tai ehdottomaisuutuksen ilman, että Kapanen olisi vähän ihmisenä tämmönen käkkipikana? Vai en, vai onko se sitten tähän kalpalaan? En, en mä sitä tarkoita vaan sit se, se, että onnistuuko tasapainoilla, vaan sen rool, roolinsa välillä. Että, että, että onko valmentajalla todellinen auktoriteetti, vai onks yhtäkkiä auktoriteetti siellä kopinurkassa, missä on se kyltti, että Kapanen 24? Onko se siellä, joka oikeesti vetää nämä arut? Onks on vaan pelkkä niin kuin sätkynukke täällä laukkane tässä, joka nyt on niin pelaajien kaveri, että sitä ei tarvi potkii pois erehty heittämään jonkun väärän mm. väärä sanan, niin tota, että se suuttu siitä. En minä tiedä. En mä halua uskoa, että Sami Kapan on niin pikkumainen ihminen, koska se on minun suuresti arvostamani jääkekkoja. Mm. Niin sen takia mä toivoisin, että tulisivat omilla nimillään ja omina itsenä kertomaan, mitä siinä keisissä tapahtui, koska nyt kaikki arvailee, että Sami Kapasta pidetään suurena suurna syypänä niin kalpan tulevalle romahdukselle, mitä ei vielä edes tapahtunut. Tämä on vähän kassillaan, että Mielellään haluaisi uskoa, että toi Laukkonen tosiaan on ollut luotettavaa ja mm. on täysin luottamus takanaan ja peli kulkee, niin se on vaan se syy ei ole mm. mitään sen suurempaa ja tämä on varmaan se, mitä sieltä sanottaisikin, no. koska ei olla avoimia, niin, niin mm. Mut, Mutta sen... ainakin selkeästi se laukkaisen ajatus jääkiekosta on selkeästi se niinku sopivan kalpalainen, koska siis kalpahan on sellainen joukko, millä on hyvin vahva identiteetti, eli tämmösiä siis taitavia nopeita pelaajia, mm. jotka pelaa nimenomaan sen hyökkäyspelin kautta ja semmoista niinku vihdyttävää. Vi Jääkiekko, niin lyhyt syöttöpeli Se että syöttö peli, peli. niin niin on mutta siitä on mitään viraa ja ehkä se on no, kuten tulokset näyttänyt nyky niinku, se tehokkaampaa suuntaa vertaamissa kiekko kontrolli nyt on si surullista sanoa mutta niin, niinku, ollaan niin puhuttu niinku uusia uusi mutta kalpa, kalpa selkeästi niinku, osaa sitä tuikata niinku, sanotaan, sitä pelitapa oikeeseensä. Nykyla niin nyky sitä... aikaan sitä on ostaa hankala puolustasta ja se joukkue onko tehty semmoiselle jääkiekolle. Mutta selkeästi Laukkanen on osa sitä jatkumoa ja hänestä, hänestä halutaan pitää kiinni, joten ei muuta kuin toivotaan, että Laukkanen on, on oikea mies, koska se taas kahden vuoden pahvi, se pitää kesken potkasta pois, niin ei sen halvakskaan käy, eikä kalpanlaikaista rahaa niin mitenkään liikaa, sitten Kimmo Timone ja Hartinen koti vähän. Niin. Ja kapaan se samikaiva vähän kuvetta, mutta niin. Niin saadaan vielä nämä uudet hänen allokkautta lähdetään soppaan mukaan, <laughs> saadaan solidaarisuuspintaan. Niin onkohan siellä muuten yhtään Kyllä, siellä varmaan yritetään <laughs> vähän kisutella aina väliin. <laughs> Niin mä en tiedä paljon, Stefanio on tiedännyt, onko se vielä ihan kypsä mutta... Se on sellaiset sovitut järjestelmälliset sauna on järjestetty. Suunnattu osa käy saunailta. sauna tähän nyt vähän puhuta. No niin, ennen kuin, ennen kuin lähtee, lähtee liikaa käsistä toi, niin ei mitään. Tuossa viikolla tappara jyppelissä puhuttiin paljon tuomarilinjaa ja se jäytyypa siihen, että... Ville Nieminen oli sitten huudellut pelijälkeen, että mitä se oli, vittu, sulla on, sulla on oravan luonne. Joo, Salminen. Niin, saa, te, tuomari se, Salminen. Niin, onko se Teemu Salminen tai Tuomari? Niin. Se on nykyään aika paha, kun ei lue nimet läsnä, niin ei, ei jää oikein okay, no uudet tuomarit mieleen. Niin on, tähän tähänkin sillä pyrittiin, mutta no, tyhmä uudistut kaiken niin kaikkiaan. No, no, se Ska Nelonen ketä sinne. No okei, vanhat peluritset olisivat mm -hmm. pelinumeron perusteella. Mutta, no, niin. Mä en, mä en tunnista tuhan määrän perusta. <köhö> ei ei, mut siis niinku Japa 15, Tom Laakson on 27 ja H6 on ihan 9. Ne on vanhan pelinumeron mukaan, niin sit erottaa si, si, ne siihen. Sijastu... Mä on muuten huomannut. Tarvista, asiassa, ha... Mä oon tuohon pelissä vaan, tajusin, että helvetti ah. ne on kaikilla omat vanhat num numeron siellä. Että se tavallaan, että jos vähänkin olisi herranut kiekkoon, niin kyllä sen ei tunnistaa. Ja muistaakseni, jos, jos... Muistaa viheltää Tero toivolla vielä, mutta mä olettaisin, että se on 24, jos viheltää. Okei, eli mennään oikeisiin asioihin. Joo, joo, <köhön> mutta kuitenkin tässä pelissä, niin siinä ensinnäkin tehtiin, olisiko ollut ottanut tasoitusmaali, Lars Eller oli tekijänä, niin teki korkealla mailalla. Toki tästä tullaan siihen, että sitä, sitä ei saa. päätomari ei tarkistaa sitä videolta, mikä on mun aika tyhmä sääntö. Mun mielestä, jos niin puhutaan maalista ja sen pystyy videolla tarkistamaan, minkä takia päätomari ei saisi koskea? Niin, sitähän perustellaan vissiin sillä lailla, että, että kun se, se, se kamerakulma on sellainen, että sitä ei voi ihan Millä lämpö sä sen mittaat kuin korkea, on, ois yhä tai kuvattu kuva, mutta totta kai, vois sä sitä ainakin kokeilla ainakin. Mutta sanota, sanotaan, että se vähentää sitä tulkin Onko te sellainen mahdollista, että jos äh, tarkastus menee videotuomareen, niin se voi palauttaa vastuun takais Onko pakko se <laughs> muuten sanoa siellä jotain? En tiedä, mutta mä väittäisin, että silloin. Mä voisithan se... soittaa sinne, joo ei täältä mitään näy. Teiha omaa päätöksiä, soittele no, jos se päivän suhdasta. jos sillä on joku urho netti teivät, jo tää kyykkäs. Ne, ne. Että vedä säkäl, en ne. mä tiedä. Tää, tää jalo ja totan, on niin suikka, ne sanois, että se ei oo. <laughs> Mieti <laughs> nyt sokraattinen metodi tossa video tuomaralla. Mut mitä mieltä sä olet? <laughs> Me ei paloo videot. Oliks se kiekko maana? <laughs> <laughs> mut joka tapauksessa siis, äh, maali tehtiin korkealla mailalla. Tästä ymmärrettäisiin tappara suuttu sitten Nieminen suuttu henkilökohtaisesti, siitä, että Kristian näkyä veti häntä pari kertaa poikittaisella niskaan Joka on ainoa suojaamaton kohta Niin totta kai se ymmärtää, että kävi hiilänä Mutta mm. et, mut se, että näinkin kokenut pelaaja Totta kai Nimo vetää aika kovaa tunteella se, no, on, ja sit ne sit ne Silloin on tämä ärsyttävä mentaliteetti Että se jää mahaan esimerkiksi makaa maan tepsi Sitten se on kuitenkin sen verran Vinkkuva kokenut pelimies niin harvemmin ne kuitenkaan lähtee tuolle ja huuttelee tuomarille. Mistä sun mielestä kertoo tämmönen purkaus tulee? Niin. Onks, onks sun mielestä, mit, mitä mieltä sitten tuomari toiminnasta uudelleen tällä kaudella? Tai yleensäkin se on pari viime vuotta. Siitä valitetaan paljon, mutta... Et... Niin no, mun aina, Kyllä se on hyvä asia, että kun on paikka ottaa esimerkiksi se videotarkistus, niin niitä otetaan hmm. tosi usein, tosi paljon peleissä. Se, mun mielestä onko onko ollenkaan, ollenkaan mikään tuomari heikkoinen merkki. on mielestä on hyvä asia, varmistetaan, että se meni oikein. Siis Varsinkin kun tämä on ihan julmetun nopea peli tämä jääkiekko, niin, niin tuo korkea mailani, niin, niin mun mielestä ehdottomasti pitäisi saada silleen, video. saisi katsoa videota. Ja varma... kun, kun kerran nykyään ajatellaan, kun niitä kamerat on, ihan perkeleesti hallissa. Ja sitten jos ei, niin sitten sit, tota no, niin pistetään... Niin, niin, niin kuin liikan yleensä mahti käskyllä päättää, että tehdään hommat te ne kamerat. Että se hmm. näkyy. Sitten se on tarpeeksi monessa kulmasta että pystyt sen, pystyt sen katsomaan sitten. En mä tiedän, Kyllähän kun... se helpottaa ainakin sitä tarkastelua. Ja, ja varmaan enemmän tässä asiassa tuli Vettä myllyy, koska tämähän tuomarivalvoja oli jo pelin totta, niin loppumisen jälkeen heti myöntänyt sen, että se olikin muuten korkea maila. Mm. Olisi sun mielestä huono, vettä, huono juttu, että Mun mielestä ihan hyvä, että koska kyllä tuomarikin saa se totta mm. vähän siitä. Että, että, että sijoittautuuko paremmin tai oikeasti että teit on neljä silmää, plus neljä silmää. Mm. Ja mä olen vähän tästäkin keskustellut meidän blogissa, että, siitä, että kaksi tuomarin taktiikkaa tai yhden vanhan päätuomarin taktiikkaa, mm. sen hyvät ja huonat puolet. Ja jos nuo ajattelee, että totta kai kaksi pari silmiä näkee enemmän, mutta se, kun sä kysyit äsken tästä, että miten tuomarit on pärjännyt tänä vuonna, mm. niin se linjattomuus, linjan pitämisen vaikeus, se on, se on ollut huono tämän Ja sen kai. myös aiheuttaa se, että mun mielestä sitä vastuuta ei pitäisi jakaa päätuomareita kesken. Voisi olla yksi päätuomari, kolme sivutuomari tai joku tämmönen systeemi. Tai ollut. joku mälimaaston mä tuomari. Tai en mä tiedä, siis varsinkin kun ajatellaan tätä, kun siis puhutaan, että liikaa pitäisi saada ammattituomarit, niin minusta heitti tosi hyvän pointti tuossa. En musta nyt kukaan, kuka, mutta et ongelmahan ei ole se, että et pitäisi olla taso mahdollisimman laajaksi ensiksi, ennen kuin puhua siis ammattituomareista. Että ei sitä rahalla ratkaista, mikä onhan täysin totta. Mutta se, että, että auttaisiko se näitä jätkiä kasvamaan siihen vastuuseen paremmin, jos ne olisi yksin. Koska siis aina, kun ajatellaan, missä puhutaan niin kun siitä, että joku johtaa jotakin, niin se tarkoittaa silloin, että on yksi tyyppi, jolla on viimeinen sana. Niin mun mielestä mä, mä oon tossa samaa mieltä. Ehkä sit jollain tavalla lisää linjureitte vastuut ja ottaa se nyt yhden järjestelmän takaisin käyttöön. Tätä mä just mennään just pakettiin, että ei sen tarvitse, ei voida puhua pelkästään jääkiekosta, vaan yleensä kaikessa päätöksenteossa. Niin mä mä inhanon enemmän sitä mallia, missä yksi ihminen ottaa se ultimaalisen vastuun. Oli Olisi oikein tai väärin. Mm. Ja sit se, että niin pitää, minkä takia pelaajatkin arvostaisivat Jari Levosta, niin sehän se varmasti on, niin noin ajatellaan, mitä nyt sanoi teknisesti tai mitenkään, mutta siis mä oon mä mä paras tuomari. Mutta sen takia sitä arvostetaan, koska se myöntää virheensä. Ja se se, se, on, se, se on, ottaa sen keskusteluyhteyden ja myöntää. Se, se no niin, totta kai entisenä pelimiehenä, joka... Siis mä mä tykännyt siitä, että Jabasta tuli tuomari. Kun jopa teki itse kaikki rikaset tempun, mitä maailmassa oli, kuin se tuli tuomari. Se, se tietää peli siis. Joo, ja vanhat, vanhat ketut on tota, no niin sen verran jo kokeneet myöntämään omiin virheitä. Niin. Ei, on oo niin herkkäpintaiseksi. Niin, Mutta siinä näin, että no. se on käsittää, minkä takia Hannu Henriksson sitten on ihan vastakohta. Niin. No ja ei jopa... Seppo Mäkelläkin mun mielestä tuli to, tosi hyvä tuomari, eikä varmaan nykyään Ei. Eikä ei, saanut silloinkaan. Varsinkaan pelaat, mutta sitten se mm. oli niinku universaalisti arvostettu yleisönkin keskuudessa. On siis mulla oikeastaan, niin kun mä muistan, muistan niin ne kun mä oon kattanut Jäkekkoa, niin siinä on niin kuin. No, okei, sitten taas on on ollut niin nuori, niin ei välttämättä ole ymmärtänyt, niin totta kai ymmärtää pelistä nykyään ihan eri tavalla kuin silloin. Mutta silloin jo niin muistaa, että kun Mäkelä, Mäkelä olin puhaltamas, niin tiesi, että tänään on muuten yksi pomo tuolla kentällä ja se on tuo Mäkelä. Mm. Se piti homma, homman käsissään. Silloin oli munaa tehdä kipaita päätöksiä. Et se heitti kylkki pihalle. Jos joku... Niin kuin tämä legendarinen tarina, että se kuului Jari mm? et, tota, no, niin, Miten se oli? Et, et, et, Le Levonen sai, Le sai kakkosen. Tota, no, niin, sitten sit, sit, sit, sit, tulee Mäkelän, Mäkelän, Mäkelän jättää kymppiä. en mä edes sanonut mitä, mutta sä ajattelit. Levonen <laughs> <Lefoni> ei kommentoi <laughs> mitään ja luistelee suoraan boksiin. <laughs> Mutta oli hyvin ylis. Ehkä tässä tullaan siihen, että askeleet pitäisi mennä nimenomaan noin päin. Mitä sä tykkäsit, jos linjureiden vastuu vähän kasvatettaisiin? Niin ne oli enemmän niin ne näkevät sillä. Ne raportois, ja kuitenkin se yksi päätoamari, ketä siellä on, se teki sen enemmän vastuullisia päätöksiä. Mun mielestä linjatuomarit on tavallaan siis... Se, se Viheltämisoikeuskin on kyllä siinä moneen kanssa. Niin, siis, en mä tarkoita sitä, että linjurikin nostaa käden pystyyn. Siis totta kai väärät varjoita nämä, niin kuin ne, niin ne kattoakin. Niin. Niin, se, on, se on totta kai fine, niin kuuluukin olla. Mutta se, että saat et, et, et, et, et, et, et, avustat siellä. Niin kuin futiksessa avustava nostaa lippu välittömästi, kun tulee niin, Ja sitten se, se, se vihelletään toisen puolelta. Tai siis päätuomari se viheltää vasta. Se niin, et, niin, näkee mutta, sen signaalin. Niin, niin, voisiko silloin olla, että kaksi päätuomaria, että se toinen tämän... saa nostaa piirtein käteessä pystyyn, että hei, mä näin rikkeen, mutta se toinen v en toimi, että se menee hyvin nopeasti sekaseksi. No se on kun näin nopea on kyseessä, että se toimii kun se autti niin, samalla niin, paremmin. Putik, putik, toimi, mutta, tässä, mutta ajatuksena siis se, että et niin linjuri on selkeästi tukena eikä vaan hoitaa omaa hommaa. Totta kai ne auttaa, siis, ottaa, ottaa päätuomarit tossakin. Ja, mutta että mun mielestä olisi niin hyvä, sais tavallaan se nimietuomarinkin hommassa enemmän arvostusta siinä sinällään, koska se että se maailman epäkiitollisin homma. Hmm. Ne niin kuin menee ilman varusteita sinne, kun. Parhaimmillaan parimet ajatte sitä ajat pistää toiseen turpaan, niin pitää mennä sinne väliin. Niin, ja sanoisit, pienet linnatomarit menevät, josta tänään triitapukaan. Niin, niin, nimenomaan, niin, nimenomaan, niin mielestäni päätuomarit sillä aikaa nojailevat siellä. Mutta tekisit, te, te, te, nykyään, nykyään kun ajatellaan, että niinku, valmennusta. Eihän se ole pelkästään enää, että on ykkösvalmentaja ja on kakkosvalmentaja, on valmennut tiimit, joissa on nyt johtaja. Mm. Niin miksi ei niin, voi sällyttää enemmän niinku, tuomari tiimeenä? Mm. Niinku, Tavallaan. Tavalla, niinku, et en mä tarkoita, että päätumaraka puhuta pikki. Totta kai ne on niin niin Joku peluttaa pakkeja, joku pelottaa hyökkäin, ja niin kuin näin. Niin kuin mm -hmm. tehty se on. Pelottaja, pakkien pelottaja, ja peluttaa ja pakkeja, peluttaa, ja sitten on pajuja, jotka ovat Mä Nämä on pitkä paitsi, mitä niillä onkin. Mutta sitten taas ne sit pystyy myös katsomaan, että hei, tuomarit tää muuten on tuo... Ei saatana muuten muuta että ne on auttaa se, että, tietysti, että pidetään ne nelikot vakioina tavallaan. Tai kolmikot. Joo joo, mutta tällä hetkellä ne on mutta tota noin. Niin... Se, mä en ole seurannut kuin paljon, niin, yleensä yleensä sitä varmaan jonkun verran on, että parit on olemassa, mutta totta kai nyt jonkun verran pitää liikkua, mm. mutta se olisikin hyvä, että se olisi sit aina ne nelikot, kolminkot sit yhdessä useimpia otteluita ja vaikka peräkkäin, niin semmoinen yhteinen kieli ehkä syntyy Ja nimenomaan niin kuin yhteinen näkemys, yhteinen linja, mm. siis se, totta kai, että onhan, niin siis, kun näissä on kuitenkin tulkinnanvaraa paljon, niin totta kai se varmasti, väli, niin kuin tuomarit, niin väli, että minkä ne antaa mennä läpi, että mitä toinen, siis, kun siis Tyhmää, tyhmiähän tässä oltaisiin väitettä, että se menee niin kuin aina. täysin sääntökirjan mukaan. Totta kai tuomari katsoo vähän. Mm. No, oli, mutta sitten menee vielä sanomaan, että hei, seuraava. Ne, mm -hmm. ne, niinku, siis pitää, pitää sitä peliä kontrollissaan. Sitten vasta, niinku, sit vasta menee sääntökirjan mukaan, kun peli on niinku, lipsumaan käsistä. ja Sitten aletaan lyömään, niin että ei ettei joka iskusta menetä kakkosta. Mm. Niin kuin maaliidusta, joka, joka isku, kun menee perille, joka on kakkonen. kakkonen. Entä niin, jos joku tuomaritiimi haluaa profiloitua sellaiseksi, niin siitä vaan se tiedetään tavallaan etukäteen, koska niiden pitäisi niin, toimii Niin, samalla tavalla. No siis, sehän, se, sehän se mitä pelaat aina valittaa, kun ei ne tiedä yhtään, mitä täällä jää saa tehdä. Kun totta kai siis, niin kuin sanoin, niin siis on aina sitä harmaata aluetta sääntöjen välissä, niin, niin sitten tuomarihan se määrittää, että miss, mihin se toppi tulee. Sehän se pointti siinä on. Se, se kattoo sen pelin mukaan, ja siis, tuomarin tärkein tehtävä on mielestäni pelin luku, katsoo millainen peli tässä on, että kannattaa kantaa vähän niin kuin antaa vähän niin poikien pelata. Niin kuin sanotaan. Yleensä niin kuin play huomaa, että pilli menee no vähän tohtokai. taas Ja varsinkin loppuvaiheessa peli ainakin. Mä en oikein tykkää sitä ajatuksesta, että play pitäisi lähtökohtaisesti pelata sitä kovempaa kiakkoa. Ei, niin ei, ei mut se mut vaan si on. Mutta siis intensiteetti nousee, totta kai kun panokset koveneisi, se on selvä asia. Mun mielestä näihin pitää just kasvaa. Ei se vaan tarkoita sitä, että joku vetää mestiksi mi hyvien napalta ja pystymättäisi tuon puhaltaan, että se on automaattisesti hyvä tuomari. Vaan se niin kuin, siis kokemuksen kautta nää tulee Tietenkin. Hmm. Ehkä mäkeillä oli lopulta oikea, että ehkä se kahden tuomarisysteemi ei ole vaan. Ei, ei ole tällä, ainakaan niin, kun taso on tämä, niin se ei ole vielä se juttu. Tulevaisuudessa ehkä, mutta et ennen kaikkea tuossa on toi, että se jos enemmän sitä tiimityskentelyä ja se linja olisi selkeä. Siinä on hmm. ihan oikeasti, että ne porukat kasassa. On se kolme tai on se neljä. Ne ja pelaajien on... puolesta sitä, että sopeutuu niihin tuomareihin. Tietää edes pikkasen, mitä odottaa, vaikka sitä nyt varmaan ihan tietoisesti No ei mitään sitten, tota... me vähän nyt ollaan käytettämä virallinen taho, eli kärpät HPK-peli. Joo, Juho Keränen ajoi Aleksi Laaksoa aika kovalla vauhdilla, jos ryntäys oli. Oli täytellinen... tämmöinen päätetilanne, mutta sitten aset Laaksoja iha ihailemaan sitä hyötyä, niin kuin sanotaan, okei, okay, ihailemaan ja Ja katso kuitenkin, minne kiekko menee ja Keränen päätti ajaa loppuun. Puhuttiin siitä, just kun kokeneet pakit osaa ottaa sen sivuluisun tai semmoisen pienen niinku, tavallaan, niin Mies on niin kuin pienen liikkeen, milloin uudegeno niin karva ja osu ittäpä laitata tälle. Tämä niinkin viiuse että sitten tuus muus kova mäiskäydys Joo päälle. mutta että on niin tässä niin hän on nää niin kuin löysäksä, niin, on, on hän, hän, siis mun jotenkin, miten miten pakki voi olla tos kun käpät karvassa selkeästi aika syvää tai siellä kaksi jää tulos niin, kuin se niin, niin miten ihmeessä puolustaja ei osaa odottaa sitä että, että sieltä voisi joku tulla. Minkä takia katse ei käynyt kertaakaan sinne jället vaan se kattoo niin sitä ränniä pitkin, niin se on syöttänyt sen kiekkoa. Okei, siinä on kärppiäijä, niin kun katkaisi sitä kiekkoa, niin ehkä siinä, kun tuli heidätkin väärään paikkaan. Mutta kyllä sinun pitää olla koko ajan edellä, sitten, sitten tapahtui ikäviä. Mutta toki edelleen pointti, oliko se pakko ajan asti? Mä haluan verrata tätä siihen Pikkaraisen taklaukseen. Ja pikkaraisella oli varmaan puolet vähemmän aikaa jarruttaa kuin tässä tilanteessa, jos oli Kerällällä. Niin... Keräsellä? Keräsellä se oli monella suomitelläinen. Niin... Mun mielestä tuossa on kyllä keräsellä paljon enemmän tota, no, niin vastuut kuin tota, Laaksolla tällä kertaa. Et Joo, mutta mut pitäis on olla silti hereillä. Siitä. Totta kai, totta kai. Ei se mun, on mikään tekosuus iltä. To totta kai, mutta siis, jos hän olisi ollut puolet vauhtiin, niin Laakso mennyt siitä silti lehtänä, kun se ei sekin, sekin pitää paikkaa. Tota, tällä kertaa... Ei ollut mikään selänkääntö kuitenkaan, että se kääntö niin kuin sivuutta laitaa vastaan. Öö, ke keräinen rymähtää niin kova kuin se yhtään varautunut niin sitten pää niin retkahtaa ret ret ret päin. Nimenomaan. Ja sitten kun oli niin paljon vauhtia näin, niin totta kai siis taju, taju lähti siihen. Taju oli ihan kankalla, mutta kaveri kuitenkin ilmeisesti toipui viitti yön sairaalassa, mutta sitten palasi kotiin, kotiin siitä ottelusta. Mutta että ennen kaikkea tämä herät jälleen kerran ja sen puolesta, että nyt oikeasti ne niin, me vähän tuossa aikaisemmin pohdittiin esimerkiksi, että kuin nopeasti Mahdollisesti ne jopa maksaisi investointina itses takaisin. Louk ja lähentyneiden on... loukkaantumista <tosti> johdosta. Ja kuin ne on olisi laitettu sinne, siis Jumala, se on... Mitä se on siitä, siitä on puhuttu, niin se on... 150 tonnia mä oon että se hinta Niin se on semmoinen kakkosketju Sen liiksa. Mm -hmm. Suunnilleen. Jos puhutaan seurasta. ehkä sit jossain Saipassa se voi olla se ykköskentähyökkäjäkin. Tai Ilveksessä varsinkin, mukyään varmaan. Mutta Mut siis nyt hilti yhtä kaikki. Niin se, että jos sillä ajatellaan, että, että, että kun loukkaantumisi tulee väkisinkin, niin jos ajatellaan, että sun ykköskentän keskushyökkääjä ja jos sä työnnyttä yli pieneseudantapauks, varsinkin kaikki, kaikki niin kuin mahdolliset latit kiinni siihen yhteen mieheen. Mm -hmm. ja sit tulee tommonen taklaus. Ja Sanotaan, että jos sä saa sitä vakaa niin se on helposti voi helposti olla pari 30 peliäkin pois. Niin, siitä voi helposti laskea sitä. Niin, mutta sitten, jos, jos kaukalo antaakin periksi, niin et, ei tuosta ei aivotärähdystä, että voi olla ilma, ilmapihalla ja saattaa olla, niin kuin, jos jotain muuta menee rikki, niin se on, se on sit sen ajan pois. Tässä voi vakuutusyhtiöt, tulla tähän vähän mukaan tähän, kekkereihin, no kekkereihin. Siitä, siitä hyvää mm. PR, if turvakaukalot. Ne, ne, niin. ne, nyt. 25 prosenttia. Kaukkanottomiseen okay, no... kuin viime. Paitsi niin on, puhutaan koukkanottomisten määrästä. Kyllä Is... mä voin, vaikka en ole mitään tilastot ja niin voin kyllä melkein rahan laittaa kiinni, että nä kauden alkuna tai mitä tätä nyt on mennyt kolmannes. Hmm. Niin kyllä oikeasti loukkaantumisen määrä on kasvanut hurjasti. Erilaisten loukkaantumisen. On Martines menettää kasvossuuri. suurin piirtein. <tum> <tum> no, ei silleen mut Ei, ei mutta siis loukkaantumisen on erilaisia. Sitä mä tarkoitan. Mutta hyvin paljon niistä on, näitä aiko ja niiden jälkitauteja hoidellaan sit pitkä. Mutta kyllä mä muistan kanssa jokerikku tämän. Olisiko se? Pari kautta on nyt varmaan ollut varma se kaukalo siellä. En, en, nyt, en, ei se mikä uusi juttu, niin kuitenkaan aina on. Eikö se nyt hetkinen en se nyt, muista, on, nyt? Se on säikaus, mun muista se on viime kesänä. Oliko se viime kesä jopa? Vai toissa. Mutta Jallis oli itsestä näistä puhumassa, että just totana, niin kertomassa, just näistä perusteita kannattaa ja olivat ylpeät siitä. Niin... No totta kai, siis pitääkin hmm. olla. Siis toi on, jokerit, jokerit on edellä niin sitä pitää tässä kohtaa joka ikisen seuran seurata. Toki on kunnallisia halleja ja muuta. Mutta ehdottomasti. Liputetaan näiden kaakaloiden puolesta. Kyllä, hei siis en mä näin. niistä mitään, mitään huonoa. Siis, se ei hintakaa se... ei oo paha kuitenkaan varmaan. Totta kai ne pitää uusia jonkun vuoden päästä, mutta onhan se nyt jumalata säästöä. Ja mä haluan kuitenkin pitää lajiin sellaisen, että tässä on fyysinen elementti edelleen. Et siis kyllä tähän vetää sitä taklausintoa pois, kun totta kai sä vedät tollaisen niitin, niin kyllä keräen tuosta pelikielossaan, ja totta kai kaveri loukkaantuu. No noin näköisesti, niin se saa vielä enemmän pelikieltoa. Mutta kuten mainittiin tuossa, Mika, vähän jo sivussa, niin... niin... Joo, tämä Joensu ja Armia. Sillä on mennyt todella hyvin nyt viime viikko. Kolme peräkkäistä voittoa, sitä edeltävää, pelit vähän pengialle. Joo, ja... alkoi edes tuttu jatkuu kuitenkin. Et... Joo. Mutta nyt, nyt on aika isolla loviiskuukioon kun Joensu on kaksi kuukautta pois Ja sitten Armia-laivota lähdys tässä näin. Elikkä... Tää peli oli tosiaan aika kiihkee jopa paikoitellen. Ja... Kolmainen säräsi, että Ramzi Abid tota, noin, pelattiin tota, vetopaikkaa ja vetoehti jo lähtee Huoneusasennus ja, ja Abid, niin kuin, tavallaan kyynärpääsi suomraan päin kasvoi Ihan turha, ihan turha ja... Sulla on poikittanut? No, en tiedä oliko se kyynärpää vai poikittanut, mun mielestä oli kyllä mä Se tulee aika näkkiä, se sen katsoa? No kumminkin, Koskee kasvaa. No. <laughs> Hyvin, tai tota, ta haluaa vahingoittaa siinä ja, tota, noin. Siit, se, Ei se nyt siinä kohdassa mitään niin kuin näyttänyt loukkaantumisen, mutta kyllä Abidi tosiaan 5 minuuttia myöhemmin kyykytettiin, siinäkin pitäisi aika pahasti. Mutta ei kyllä tappelemaan, vaan ihan puhtaalta paklauksella tällä kertaa. s sitten kuitenkin otti sen kolmannen voiton, mutta nyt tosiaan alkaa vaikeat ajat ennen joulutaukoon. että pakottaako tämä nyt s markkinoille, etenkin jos armiaa vähän pidemmäänkin pois, koska se laita hyväkkä osasto, niin sanotaan niinku... No en mä tiedä, onko... melko epäonnistunut. Niin, en mä tiedä, onko, on, onko Pilmoni ehkä nyt pahiten epäonnistunut tai mitenkään, mutta mun on ollut verrattuna aika hyvä. Mutta Michael Ryan ei ole no ihan onnistunut mitä toivottiin, eikä varsinkaan Daniel Brudin, jonka piti olla kuitenkin ei. vaan taustatukea. Brudini on siellä nelosketjussa ollut ja ei, sitten Ryan oli kyllä itse asiassa tuolla viikolla, niin oli jo. Me löysivät Dicksonin kanssa pikkasen siihen yhteistä välttämättä. Okei, okay, no, mutta kuitenkin tein ihan niin kuin, täysin loputanut ne hankinnat sieltä, että Joensuha oli se, mikä... Sen niinku paljon se paljon, pisti paljon ja läjaa. oli nyt tälläkin viikon kolmes hyötyötä. Haki mm. Uusikartan on älyttömän hyvä viikko. No, ei ollut paljon maaleja tehnyt koko kaudella, ja sitten kolmes perättäisessä sottelussa, niin yhtä se neljä, no, neljä, neljä kilahdus tulisiin. No, jos vanha dieseli heräsi, niin totta kai se hyvä asia. Äh, hän hän, hän sanoi surholle, että nyt olisi päässyt harjoittelemaan. Totta kai se on antanut pikkasen, niin no, helpotusta minulle siihen alkua. ja Mutta tosiaan pilmani oli tuossa mielessä, kun se että Eppä niin hänelle ei oikeastaan tehoi olleen, että vertaa sit näihin aiempiin vuosiin, sit jypissäkin ja näin. Niin, mutta en voi niihin verrata, ei se oikein sama pelaajakaan enää. Mutta tuota... Ei, ei mutta kuitenkin pääsee pelaamaan se ykkösketjun laidassa, niin. niin siellä on pakko tulla mun mielestä piste. Ei siellä voi olla noin joka. sieltä rupeaa vaihtelemaan äijä, vaikka päittää ja pistää brudini sinne ja kokeilee jotain muuta sitten. Mutta kyllä tämä varmaan... Niinku... Niin, eli... Oletko se sitä mieltä, että kyllä sä on niin pikkasen pakotettu hakemaan nyt vaikka tällainen työssä lukuvahvistuksia tai mitä siellä oli. Tiettyä varmaan mitä on tarjolla. Mun mielestä ei ehkä ehdon tähden nyt. On totta kai on toi, että kanukkipaikat on täynnä siellä on. Rajan, niin siellä on Dixon siellä on Heska. Mut ruotsalais pelaaja sitten pois melkein. Ää, tai euro pelaaja on pakko olla tietysti. Vai niin? P siinä voisi pöllyä Raumalta tämä Peter Regini, joka ei sinne koskaan vissiin päätynytkään, niin tanskalaismiehiä olisi tarjolla. Ja... Ne vähän jakaumat menisivät paremmin. keskitty pelkästään sinne Juuderaumalle. <muh> niin, Mutta, <muh> mutta, että, mutta että, niin, Ky kyllä toi kaksi kuukautta joinsu, se, se on kyllä iso isku. Armia-aivoja Näitä kyllä kattonu kattonut. Onko se kauheasti vähempää? Toi on sama kuin tepsi, että loukkaantui Skorpikoski ja Filsi -taito. Se on Heska jatkaa Porissa seuraat kaksi kautta. Selkein muita Sien pelaajapolitiikan, mikä nyt viime vuosina on ollut, että Pyritään näitä säjiä sitouttamaan, ketkä on onnistunut. Steven Dixon oli hyvä esimerkki. Toki hintalappu saattoi nousta, mutta että näköjään Heskaa ollaan tyytyväisiä. Että, että Heska on ollut ehkä sellainen ter tervetulluvahvistus siihen, kun ajatellaan. Että on... Että tuo on aika hyvä, kun tuossa lueteltiin muuta. Sillä on tavallaan, että hankinta on vetänyt vähän epätasaisesti vähintäänkin ja ehkä oli suorittanutkin, niin ei siis missä on Ville Uusi talo ollut? Joo, nyt, aika nytkin kauden, eikä maalintos tänä hmm. viikon, niin, niin. me täytyy tällaisia kulmapaloja koitetaan pitää paikallaan siellä, mikä niin kuin on scn kaltaisella organisaatiolle ensisijaisen tärkeää, että ne ei voisi, ei hintahuutelu lähtee. Joo, ja totta kai halutaan varmaan aloittaa sitä joukkueen rakentamista. Ja, ja, hyvä, ja hyvä signaali myös, myös kannattajille, että hei, että et, et, me saatiin hyvä kaveri, me saatiin se pidettyä. Niin totta kai se, se kertoo hyvää siitä, että mitä siellä tapahtuu uutisia. Nyt ihan tänään oli julkistettu eli maanantaina Miikka Männikkö siirtyy Tapparasta pelikanssiin loppukauden lainalla Ja no, ei se nyt mikään täsmä oo siihen pelikanssi hyökkäykseen Mutta hyvä lisä kuitenkin se on työtelies tiikeri niin kuin sanottiin tiikeri. Ai tiikeri okei okay. Käyttiin joku semmoista otsikkoa mutta varmaan tällainen Miikka Tuomainen, pikkasen nopeampi ratkaisuus, mun mielestä. Niin Männikö, vaan mä 30 senttiä lyhyempi. No joo joo, mutta se on sellainen Joo joo, mutta mut on ihan selkeästi... Niinku, Okei, okay, no ollaan enemmän ja... virtaillaan, ehkä enemmänkin. Mutta vain paremmin tehoilla. Niin. Männikö on oikeasti tehnyt että liikassakin. Et yllättävän pahalle sivuraitelija joutunut taas paras. Et mä toivon, että peli sit saa hyvän ruudun. Se pääsee siellä vähän tehojenkin makuun, ja mä väitän, että tämä ei jää pelikanssi viimeiseksi siirtoutiseksi tässä lähiaikoina, koska siellä on pakko vähän pyörähtää iso pyörä jo. Ja mä uskoisin, että suikkasta ei pistetä pihalle. Pelikanssi ei selkeästikään siihen haluttu lähteä, koska mun mielestä olisi pistetty pihalle jo. Valmentajan halutaan nyt selkeästi, täytyy koittaa vähän vaihtaa pelaajia, koska... Kyllä, siellä varmaan on varaseen, kun Koren lähtikin. Niin, niin. No, mutta katsotaan tuosta tuota pelikanssi-pelaajapolitiikkaa. Niin Just, ja oikeastaan se karmeen kauhukuva toteutui, että kaikki kysymysmerkit, niin kuin oli, vastaus oli se huono mahdollinen. Pärsine ei jo onnistunut, espositto ei ole onnistunut, Omar he jo pois. Näet, niin kuin mitä, mitä kärkihankinnut piti olla. Ei, ei siellä vaan oikein mitään tapahtunut. Ilka Pikkarais piti saada paljon enemmän irti, ei mitään tapahtunut. Vaikestaan ja alkukaudesta niin yksi parha työkkäli oli Tommi vaara ja mä en tiedä, onko sekään nyt vielä viime aikoina kauhean hyvin enää vetänyt. Mutta, tai siis on varmasti niin kuin hyvä, yhtään peruspelaaminen on hyvä tasolla. Mm -hmm. Mutta että siellä niin kuin selkeästi puuttuu ne veturit, viime kaudella oli selkeät veturit. Siellä oli Lashit, siellä oli Hotsmanit, siellä oli nämä, nämä herrat. Koskiranta teki 40 paunaa siellä. Arttu Luttinen pelasi loistavan kauden. Niin tavallaan ehkä sitten niin... ne niin, palaa ehkä ihmiseksi Joo, ei. Ensi viera sitten Turupisti. Joo, ei saa sen määrää niin vaaterlehtikasaa syttymään, mutta <laughs> pelkällä katsellaan. <Ja> niin nimenomaan. Sytynnys. Joo. Mutta uskoo se, että siis tämä sama, ajat, että huikkana niin jatkaa kuitenkin loppuun. No se nyt periaatteessa vaan niin joukkueen näyttää. Mm. Tämä on vähän tämmöistä näin. Ja sitten sit just se, kun se hoitaa kauden loppua, se on aina hyvä kysymys, että onko se sitten paraneeko se vaihtamalla sinne. Niin, ei no paraneeko se vaihtamalla, mitä se, se on? Niin, Yksinkertaisesti ajatellaan, että, että kaikki kunnia Juha Pajujoelle, mutta ei se nyt mikään niin, suosituin vaihtoehto kenenkään valmentajaksi ole missään kohtaa tässä ollut. Tässä kun ajatellaan hänen track rekordia niin ei se nyt kenenkään ensimmäisenä puhelinluettelossa varmasti ollut siellä, kuten hakitulta valmentaja. Toki hienoa, että sai mahdollisuutesi, koska markkinoilla ei kauheasti tunku ollut. Nythän saa näyttää tuon Onnistuu sen verran hyvin, että saa seuraavan pestin tästä myös aikaiseksi, jos se kun ei jatka Mut tota, no Eli suikkana tepsii ja pajojaa peli kanssa. No ei itse asiassa sitä mun spekulaatiota, on to veikkaajan to pikkas lisäpontta tossa viikolla että Pekka Rautakallita tosiaan harkittaisi peli kanssa. Niin mennään eteenpäin, eli Elikkä... tutosta kuuluu jälleen kerran. Onko ollut kauhean monta maanantaita viime aikoina, Minun tuto ei ole julkistanut NHL-nimeä? No, jatko siitä, mitä teet tässä eli jatkuva Kyllä, ja tota, tänään, elikkä, tänään oli lehdistötilaisuus. Joo, se tieto ilmeista. tuli aikaisemmin. Joo, tuto, oli elikkä... vähän tiukkana siinä, että tammi oli nämä Winchesteri hankkinut omin päin ja sitten tämän jälkeen Tuto ilmoittaa asioista itse, niin uusi tässäkin. Ei, se, se oli ollut Bradley hankkinut siitä? Ei, Winchester. Insesteri hankkii itseä ja tota, Tamia sen jälkeen tuli vähän niin mä sanoin, että vetäty joukkueen kuoreen ja halusi niin kuin ilmoittaa, että oikea tieto tulee heiltä, mutta olihan tämä Jared Ball jo viime viikollakin jo. Niin oli ja muistaakseni Tami, se sulla on kommentoituneetkin No joka tapauksessa niin, niin, This is the guy. niin Jared Ball on siis profiloitunut enemmänkin tappelijaksi ja Columbus Blue Jacketsin organisaatiosta tulee mitä annettavaa tämmössä kaverilla mestiksiä sitten. Mm, siis, Okei, okay, nyky, nykypäivänä enää jätkä ei mitään, mitään niinku pelkkiä, nyrk, pelkkiä nyrki sankareita otti, tietenkään kun pitää vähän osata pelata sitä Mutta tota.. Niin no, en mä tiedä, on Vinsesterilläkin tappelutausta, vähän se on kuitenkin ihan pelimies housaria, mitä käytiin katsomassa. Mutta mut, tota, en tiedä. Jared Pollon kuitenkin, hän ei ole niin pelkästään tappele, vaan hän kuuluu siinä eliittiin, määrällisesti, jopa tuloksellisesti kävin katsomassa, yllättävän hyvä voittoprosentti mm. siinä, kun fanit saa itse äänestää lopputuloksiin. Pollon niin, niin sijaiset, hänen vahvuutensa ovat siellä, hän on mm. oleva vaikka vapaan sarjan joku kevyt mestarikin siellä, mutta <laughs> tota, niin näit hän on ollut ihan puhtaasti sillä lätkäpuolella, mutta... Totta... No alkaa pelikieltoa ropista heti eikästä pelistä sitten, et... ei Ei, mä uskon, että et hän toteutetaan Toto tappelemaan mun Ei, siis hän oli sanonut kuitenkin, että hän pääsee vähän pela pääsee pelaamaan jääkiekkoa pitkästä aikaa, mikä on varmasti ihan, ihan tervetullutta, mutta et se on enne, ennen kaikkea semmoista mielestä voimasti kiinni, että et mitä se pärjää tuosta. Niin, kun käytiin mm. se siis viime viikon perjantaina katsomassa Mestiksen kärkipeli, Toto Jukurit, josta puhutaan hetken päästä, mutta tota, sieltä näki, että se, et se pelin, peli on todella nopeeta, Mm -hmm. se, se tempo on Pirun kova, niin sieltä täytyy pärjätä totta kai. Mutta tota, ennen kaikkea mun kysymys on, että tuohon voidaan palata sen matsin kanssa lisää, mutta minkä takia Tutohankki yleensä käy hyökkääkö? Mun mielestä ongelmat on selkeästi siellä puolustuspäässä ja varsinkin niin, kiekollisen osaston niitä. Eikö se kakkoskodin kakkokorin kiakolispakki, josta ei löytyisi, tai niin NHL-AHL-rajaa, niin tuota mikä olisi mestikse sitten huippu. Joo, tää oli suipu. meidän yhtenä huomio. Sinänsä mä en tiedä, tuu rosteri että onko se loukkaantunut, siellä ei kyllä oikeastaan puhdasta tämmöistä kiekkoja siis olla. Mun mielestä siellä, siellä on loukkaantunut, loukkaantumista ei ole puolustuspäistä oikein juuri kukaan ollut pois. Niin kuin on pelannut, täällä kaudella. olla enemmän minuutteja aina, mikä niistä on kauden aikana, niin toi Markus, Markus Lainen lopetti mestisuransa. Mm -hmm. Ja sitten Pasi Hirvonen, joka nyt jotain teua kiekulista missään tapauksessa, niin se oli tämän pelitatmatsin takia pelikielussa. Niin, niin Siinä olisi voinut olla tämmöinen pikkasen kokeneen pisälle, vähän vanhentisälle, kuin se hyökkäyksessä, kun sanoit, niin että se on virkasta ja valmiina ja jännittävä, oli sesteri. Ei se niin kuin mielestä hyökkäys, hyökkäyspeli ei niitä ongelmaa oli. Ei se Ei olekaan nimenomaan pelitys. Se on vähän samanlainen tämmöinen, se niin on kokemusta. On on Mutta nimenomaan just tämmöinen no, viikollinen pakki olisi sulle ehkä. Tai mikä olisi mestistä se viikollinen niin pakki, että pystyy pystyy sen ennen kaikkea sen avauksen antamaan Me... niin, että, niin, että se viisikko ei joko joko ei ole ehtinyt organisoitumaan, tai sitten se ei ole niin helvetin kaukana joku syöttö lähtee. Mm. Siinä sitä ongelmaa oli, että se tasapaino no. puuttu. Onhan tuo just sinänsä auto, kun, tota no, niin, kun uutisoidaan, että Tutu hankkii uuden ja, ja sitten tuodaan näiden tappeluiden kautta, niin, kuin, niin se uutinen niin tuodaan eläväksi. Mm. Ja sitten suurin piirtein su kommentti on se, että, että ei hän käytetä tappelijana. No, okei, entäs sitten? No niin, no, se on, se on, se, siinä on sitten ehkä... Jännä, että onko tosiaan ehkä tätä uutisojen pitaa asenteellisuutta havaittavissa? On. Että, on että Se niinku otsikko rekostellaan tuossa kohtaa. Et et toki aika näyttää, mutta totta kai jos Tom-profiilin tom kaveri tulee, niin mielestäni pelitsevästi näyttää mikä se Antti on. Mutta sitten jos ajatellaan, tota, tota, että et pystykö Suomessa olemaan minkäännäköinen pelota. Toki Bradleyhan oli niinku siinä, just siinä ainoassa ja aina siinä pelissä, niin se yhden. Niitin myötä, vastustaja oli kuulema ollut, niinku Tami sanoi, että pelit tekivät itsestään pieniä. tämä mitä, että Akatemian penkki lyheni kollektiivisesti. Kymmenen sekunnin pelin jälkeen. Niin, mutta onks se just tämän kautta ennemminkin, ei se voi sinne uhittelemaan lähteä? Sä ulos sieltä kautta, ollaan Joo, Ei semmoista tavallaan, tosissaan vähän niinku aivan tyhmä tulistamista, niin kuten famulaare esitti silloin viikon torstainpelissä. Tavallaan myös tämän, e, saa pelata kovaa, saa pelata oikein kovaa, kovaa, olkaa, olkaa vasta. Mm. Sillä, sillä tavalla ärsyttäjä. Sitten, jos hän on just tämmöinen taklaja-tyyppinen, tota, no niin, pelaa pelaaja, fyysinen pelaaja, eikä pelkästään vain yrkeillä. Te, sillä tekee tilaa joo, mutta pitää olla käsiä pistää se kiekko pussiin, koska selvä asia. No tyhjästä mahdollista ei voi yrittää. <laughs> mutta tota, tota, mut pelotteena, pelotteena, niin... Mulla jotenkin vähän yksi, koska toi on hyvä, kun mainitsin, että otsikot, niin... niin Luuletko, että tässä olisi miettä silmätikuvaaraa jo lähtökohtaisesti? No, Auto-armiassa, on tekee juu, juu, samat juu, kuin Bradley. Mitä sinun mielestä sen pitää tehdä, että se olisi vahvistus? Riippuu vähän, vähän niin kuin mihin ketjuun istutetaan. Se on, jos jos saisi pelata näitä, näette... Se on kakkos menossa. Okei, okay, okei. Okay. No siinä on kuitenkin, mä nyt ajattelen... Että se on, on Keinainen ja Pulliainen, eli on kokeneet... Että... oli hyvä silloin torstaina. Mutta just tämmöinen pelaaja mä näkisin, että millä tavalla kun ajattelee, että hän olisi fyysinen näin. Niin, Riistokijako haltuu ja Hankkinen just näin... Ehkä Pikkasen taitelu nyt mä en tiedä yhtään sellainen laukaus hänellä on. Niin, mä en ole energiaa tuolla. Joo, ja sitten, mutta se, se, se, se, se riippuu myös aika paljon tuistelun voimasta. Mutta sitten tää on tuota, niin no, mikä yksi paikka on, missä mä oon tämmöistä kaveri käyttää, kun nämä kaverit yleensä on kuitenkin aika pirun kookkaita ja niinku vahvoja ehtii. Ei voita kun se maali painimaan, niin mistä semmonen mestispakki parikymppinen pikkumies meistä niin se on. Maru tulee siihen, niin mistä millä sä sitten tykkäsit, niin no. helvettiin. Millä? Joo, ja alivoiman pelaajana myös ehkä jos vaan tosiaan. Sitä Varmaankin koko ajan jonkun verran opet riittänyt. Joo, no, siis. se vaatii niin pitää se. Uh... Toivon, että sopeutuu siihen linjaan nopeasti, ettei on liikaa jäähyä, ettei käytetä mitä Ryan Stoneille kävi täällä. Niin, johon jomalaisuus. Siis... olisi tullut heti täytä, jos ei, sellaista no, teillä olisikaan mut, ollut. Tärät, kaksi niittiä saman tien niistä, niistä pelikielöitä ja muuta, sen jälkeen ei kertaakaan. Nää oli täysin hyödytön Niin on se, on, se on. Mut, No joo, annetaan, annetaan näyttää, mutta et, sanotaan että... Niin kuin Tammin oli tänään lehdistöllä sanonut, että... Et, niin kuin olen sanonut, on voittava ja mielenkiintoinen. Tämmöinen sinne mielenkiintoinen hankintaosastolle tulee ehdottomasti. Voitta, voittavasti ei oo vielä varmuutta, mutta jää nähtäväksi. Mutta toivon mukaan totta kai tämmöinen meistä ne että se olisi vahvistus. Eikä vaan mikään sirkuspelle, jolle naureta. Niin, myytään, myydään pari lihaa niin. mietokkaan enemmän. Viimeisenä uutisena pysytään Ellen Turussa, niin nyt sitten... Hieman yllättävä uutinen ainakin mulle, niin Ari Vuorista tehtiin sitten TPS-urheilutoimen johtaja. Hän on ennen toiminut itselleen pelaajakoordinaattori ja on ollut samanaikaisesti Detroit Red Wingsin scoutti. Niin onko tämä nyt sitten vaan samapesti eri nimellä? Ja niin kuin varmaan onkin. Mutta ja vastuuta lisätyy, että hän ottaa myös niin A-junioreita alkaa kehittämään junioritoiminta yleensäkin. Niin... No sitten et joko tämä nyt se on se kokopäiväinen pesti, Detroit-hommat on nyt jäänyt nyt elämää? Vai se varmaan oli tämmönen työkuva laajennusta just täällä Turun päässä. Detroitin puolesta niin en oo kyllä lukenut yhtään mitään, eikä varmaan luekaan vielä missään. Että mitä siellä sitten kävi? No, kaiken järjen mukaan niin se, se, tämä nyt ois se kokopäiväinen pesti, koska sitä tepsi mun mielestä kaivannu. Mutta se, että onko Vuori oikea mies, niin no, en tiedä, mitä, mitä mieltä, Sä, onko, oli, oliko ennemmin ylännys vai... Vai mä, mä oon vähän miettinyt, onko... Kyllä... Simennus. Joskus lähempänä ollut työkkäri kuin. Varmaan vähän joo ainakin mun mielestä. Tämä oli hyvä, mitä tuossa Veikkaas luki ylekkää vuoren pelaajankin niin vuosien varrella. Niin mm. Jos sulla on riittävä, ja se tykki, niin kyllä se joskus osutkin. Silleen se vähän verrattin. Mm. Oltiin kriittisiä tähän työskentelyyn aikaisemmin. Mä, mä olen ollut, ollut kriittinen hyviä mä, mä, mä, tästä kun pitäisi tehdä, taas. ei ole moneen jakson tutkittu yhtään mitään, niin tästä täytyy tehdä mutta Mä tein sen varmaan tonne blogin puolelle, mutta on, on aikomuksissa ollut. Tutkia nämä Arse aikaiset hankinnat ja katso, että kuivuusolot kyllä siellä pitää ampua, että, että ollaan on se osumatarkku saatua siihen. Et, et toki siellä on pari hyvääkin löytöä. ei Puhutaan nyt totta kai ja niin villi siis vetti etunenässä siinä. Niin, no. ehkä oli niin. Ei, viimeinen kausi ehkä, mutta kausi oli ihan no, hyvä. Ei, se toinen kausi oli se huonoin. Mm. No joo, mut sitä voidaan tutkia ennen kaikkea, niin mitä mieltä noin, noin, niin yleisesti ottaen mietitään näitä Arsien niin kyllä se on summa mielestäni menee sinne hukkaprosentin puolella aika paljon. Kyllä se vähän, jää se kun toi Lokesta, nyt on tosiaan tänä vaan just ehkä kärsit kun ensimmäistä kertaa sanotaan, että TPS olisi se kaikkein kallein pelaaja liikassa. No mutta on etitty Filppulan jälkeen, siellä on valeritrapukko, mm. se tulee Rajen unia, ja sieltä tulee tota no niin, Korilokke. Ainoa mikä tästä erottaa, niistä lokkeja ei ole laita Sitä kyllä pidettiin siihen, mutta on se niinku selkeä sentterityyppi. Ja sit sitten se ei ymmärtänyt hevonpaskaa siitä, miten Suomessa pelataan sentterinä. Ja Valeri oli yliopistosarjan laituri, joka ei varmaan niinku pelasi prosentin verran peleissä on no sentterinä. No ei en tiedä, noin vähän, mutta siis kuitenkin enemmän, enimmäkseen parhaat tehot teki laidasta. Silloinkin sitä ja. vähän mietityttiin. Et, et, et, Jaha. Entäs Jamie Johnson Johnsonikin oli vähän sellanen pieniä, Jamie oli... Johnson loukkaantui sitten taas aika mm. ikävästi, se, se, se, se, oli näitä, se oli tepsi näitä harvain artisti-hankintoja. Et silloin oli varmaan rahat niin tiukalle, että se tuli silloin lokakuussa, Lugar kanssa. Mm. Niin se oli huono veto, se meni hetki aikaa, ennen se pääsi vauhtiin, sit se loukkaantui, mutta play se oli piru hyvä. Mun Kent McDonnell oli kans vähän semmonen. Se se ollut loppuvuoden hankinta? Se oli joo, mutta se, ei... se ei ollut enää, se ei ollut Ei Se oli arsen Ai, Ei Arsene, ei ei. Arsen, arsen käsi alla, ei Siinä siinä oli jännä, Kent McDonaldissa, että se pelasi Pistenver-pelitahtiin siisti kun sitten tehtiin kapteeni. Joo, mä olin just sanomassakin, että hän on ollut näitä, jotka just sai senkin aseman sillä, mutta en tosiaan ollut noin aikaisemmin kattanut. Että tukanoin, että... Siinä kävi niinkin hullusti. Siitä. Siinä kävi niinkin hullusti, mutta tata, palataan arseni isommalti. Mä, mä yritän tämän viimeksi tämän tutkimuksen ja vedetään sitten tuonne blogiin. Sinne niin sitten Raite Mumpakin näkemys, mitä Arsenvon näytöstä. Mutta täytyy sanoa, että kaiken kaikkiaan yllättävä uutinen kuin puhui oli, että se olisi lähdöstä tämän kauden jälkeen, että menisi suoraan tätä puhdistusta. Mun mielestä ehkä olisi pitänyt tehdä niin. Palataan siihen sit, tota noin, niin sen jälkeen pari viikkoa. Että se on muutenkin mun mielestä tällä hetkellä sellainen hetki, että Et näiden ulkareiden kohdalla aika paljon nyt tapahtuu. Jo. Finland Finland greatest hockey power, power. in skating in a team so great it doesn't need to win. Mikovi myks lopulta nyt tällä kertaa puhutaan maajoukkueesta puhutaan nyt sitten alotaan karla turnauksesta se olti paikan päällä. Tšekki peliä sinä vähän Vi Viinamäen tunnelmissa ja sitten tota, no, niin niin mä... lauantaina Suomi-Ruotsi-pelissä sit oltiin paikan päällä kumpainenkin, mutta tota, yleisesti ottaen, kun lähdetään tuosta noita, että millainen se Turnauksen pelilineanti oli, niin en mä nyt mitä ole mitään ihmeellistä jälkiekkoa pelattu. Et, et... Tämä, mitä televisiossa katsottiin tsekki niin oli kyllä aika tuskainen peli yleensäkin, kun 1-0 päättyi ja... No ei se ruotsin pelikään mikään kauhean kummoinen. Ei, uusi. ei ollut. Että tavallaan siinä mielessä se oli kyllä vähän erilainen. ei kuitenkaan kyllä puuttunut, mun mielestä. Ei, mutta ehkä vähän sitä järkeä ja muuten, niin se, että ei se, ei se Suomen pelaaminen mitenkään la ollut kyllä. Et, et, Vaikka sanotaan, että Suomella oli suomioiden ämmekisoihinkin huon huonommalla joukkueella joskus, niin, niin no... Uff. Siitä voin olla montaa mieltä, mutta ei ole ehkä ihan optimijoukkue kuitenkaan ollut missään tapauksessa. Ei, ja en mä usko, että siinä niin hirveästi sitten vielä haettiin ehkä sitä ehkä pelitapaisuutta tai tällaista No mikä totta kai se pieni, pieni lisänmauste oli tullut, että puolustajat hakivat välillä vähän eri tavalla ryhmityksiä ja muuta. Että tota et, et siinä niinku tavallaan, että kun ajatellaan, et normaalisti ne pakki tosiaan maalin takaa ja sitten sentteri tulee siihen keskelle mm. hakemaan. Nyt tuli ehkä sitä, että pelattiin niin että yksi pakki levitti vähän laitaa ja sit sitä kautta pelattiin sentterille. Että sitten tuli sellainen niinku tuli siihen tavallaan, jos se niin voi ilmasta. Niin varmaan vähän sillä lailla, että just yritetään jokaisen syötöllä aina pikkasen edetä ettepäin. Et semmoista pientä variaatiota kuitenkin siihen, siihen oli, mutta noin muuten niin... niin ei se muist mitään mikään kauhean lauheksi on ollut, että jää Ei, kyllä. E, tota niin, niin Viime viikolla vai edelleen viikolla sitten että ketä sieltä nyt voisi nostaa esille. Niin Sakari Salminen oli ehdottomasti mun mielestä semmoinen pelaaja, joka nikkokoikunkin vierellä, niin ei paljon päätä kylmännyt, vaikka oli va maailmanluokan pelaaja vierellä. Ei, mun mielestä oli tavallaan niin kuin kaksi... kaksi Ah, mulla nousi eniten esille, oli se tota, no, niin kuin hyvässä ja huonossa, niin Salminen oli se, joka nousi hyvässä. Sitten taas tavallaan Niklas Haagman osoitti mulle, mulle sen, että ei se mikään ykköskentähyökkäjä kyllä ole ei se mm. enää. Eikä mun ollut kyllä vähän aikankaan, kun se on... Niin, kyllä se vetää sen kahteen suuntaan just hyvin. Ja just semmoinen, tota, niin just näitä maailman parhaita kolmoskentähyökkäjä se lopulta on. Et kun ei koskaan kypsynyt sitä kansainvälisen tason maalintekijää, niin ei se vanhan mallakaan jäljellä näköjään enää tule. Ja tää on tietyllä tavalla, niin... Pelaajolta sitten odotettiin paljon ennen, ennen turnausta, kun Haata. Ja, niin okei, teki ruotsipelissä maalin, mutta, tota, mutta että ei muuta mitenkään ihme miedottunut. Ei oikeastaan kyllä. Että... Pekka Rinne maalis oli varsinkin ruotsipelissä, oli todella hyvä. Joo, mä olin Rinne että hän liikkuu kyllä aika poikkeuksellisesti. Kun katsotaan tässä liikaa niin hmm. Rinne on aggressiivinen esimerkiksi sivustaisuunnassa. Mutta tota, niin muuten niin en mä tiedä, pelasko kukaan itseään pois kisakoneesta tai pelasi kuka itse sisään, niin ehkä just, et no, no, siinä onnistui aika pitkälti oli. Et, et salminen nousi esille. Ää, itse seurasin totta kai Teemu Laaksoa aika mielenkiinnollassa tämä vähän vaadinkin kisa tohon joukkueeseen. enemmän kisajoukkueeseen vastaan. Mm, Karla-joukkueeseen. Niin, tota, <köhön> ei se ainakaan noilla näytöillä mahdu siihen kisakoneeseen. Et, toki se on se ra -ti, ra -ti peto, mutta taisi päästä mutta ei se päässyt esittelemään ylivoimallakaan esittelemään. Sitten tästä niinku, pientä niinku, hakini taklauksia. Joo. Ja se, mutta tavallaan pelasti itseä vähän turhan paljon poiskin tilanteesta, niin, niin se oli ensimmäisen majoukkuen esiintymiseksi, niin, niin se oli korkeintaan ok. Mm. Tuosta turauksesta on oikeastaan aika vähän vaikea sanoa yksilötasolla yhtään mitään, kun ajattelee sitä sillä laikin, että pellitilanteesta tehty maaleet te Suomi teki neljä mm. ja omiin kolme. kolme. Niin, Maalipalaiset pelasivat hyviä, ne ketkä teki maali, tsemppiin eteenpäin. <laughs> Kyllä jotenkin semmoinen pikkasen valiukuva jäi, että silloin se toissakauden Karjala mun mielestä oli semmoinen, että siellä niin kuitenkin se, se fiilis oli ihan erilainen. Jollain tavalla. No en mä tiedä on verrattuna siihen, mitä nyt Tepsin peleissä voi verrata sitä tunnelmaa ja siellä tuolla on niin kuin laululla ja se on niin kuin aitoa se tunnelma. Niin tuo, ok, se oli ehkä semmoista vähän paljon, mutta siis kyllä kaikki muista kannusti ja ääntä oli hallissa, mikä on aina tärkeää olla sottelussa. Niin on jotenkin sit niin odotti or enemmän, että, että kun pelejä tänne on haluttu, niin niitä saatiin, niin, tota, no, niin se eikä semmoista vastautta sanoa, mitä mä olisin toivonut. Taas, että, mä en tiedä, onko se kaupungista kiinni? Mä tiedä, mistä en... on kiinni, mutta että, Kyllä se tästä turnauksesta, ehkä itsestä aina mm. nämä kiinat. Okei, mulla oli myös semmoinen totta kai oli kiva mennä hallilla ja katsomaan, peliä oli lauantai, saa vähän ottaa mm. kaljaa ja tällä ja näin. Oli tosi mukavaa. Kun ei siinä pelillä oikeastaan ollut mitään merkitystä, mitä se päättyy. Se on mm. vähän sama just nimenomaan kun mä voin laiva tuota laivavertausta. Että siinä ruotsilaillakin on kiva mennä, mutta ei se oikeasti paras lomailu <hys> No joo, on no tosti sitten syy, minkä takia mä en ei voi <hys> <hys> <hys> Mutta kuitenkin... Niin... No, tuohon voidaan mennä hetken päästä, kun puhutaan tästä EHT-kilpailuna no, niin äh, vai miksi sitä kutsutaan, kokoelmaturnauksia. eht sarjakurnaus. Niin. niin, puhutaan Jaa. siitä vähän enemmän, että mitä, mitä siitä on. Mutta nyt sitten tuossa turnauksen aikana, niin, niin kuin sä haistelit, että se siinä kohtaa julkaistaan, niin niin kuin tehtiinkin, Erkka Westeron palaa vuoden sopimuksella maajokkojen peräsimeen. Tässä on nyt näköjään sitä, että, että kokenut coachi tulee vetämään ton olympiaprojektin, mutta jatkaako sun mielestä pitempään kuin se vuode? Niin, mä, mä mietin sitä tota, tänään että onko siitä niin selvästi puhuttu ei olisi vissinkään ihan kivehakatut yleensä se vuosi tänään vuosi. vuoden sopimus siitä nyt puhutaan vuoden pestinä pelkästään teistä, eistä niinku sen enempää siltä aika niinku muistakin tai ympäri pyörätä vastauksia, No niin näillä näkymin Niin on no, esimerkiksi Veikka ja mainitse, ja puhuu <köhö> sotsia olympialaisesti. ja ja yleensä kysyy tällaisia kysymyksiä, että haluaisiko sit, toto, no, niin Westerlund mahdollisesti nähdä NHP-laisia, mitä asioita, mm. mitä hän uskoo, mutta tota, nyt niihin hirveästi pureudu ja tälleen, mutta kyllä mä luulen, että totta kai toi seuraava Mänen turnaus vähän niin kertoo ja antaa odottaa, mutta kyllä mä luulen, että siinä on sillä että Westerlund ehkä saattaa vetää ne volumpiakin saat vielä, ja sitten sieltä Marjamäki on saanut jo kans vähän alle lisää näitä. Mutta Marjamäelossa on kahden vuoden sopimus kärppiin sitten taas. Niin, niin sen takia mä ajattelin, että Marjamäki ei välttämättä tosi, kuitenkin kuitenkaan virkakierrossa seuraavaa. Onko se vuosi vai sen takia, että jos se Kari Jalonen tulee Venäjältä sen seuraavan no. vuoden jälkeen Siis taas. Mutta kannattaako sitä sitten vuodeksi siihen Niin Mun mielestä vähän vuoden sopimus on aina sitten että aina sitten joutuu vuoden jälkeen taas katsomaan. Niin, niin se on jotenkin jatkuvuutta nyt, niin ehkä sitten niin kuitenkin haluaisin itse nähdä sen, että, että Erkka jatkaisi ehkä, vetäisi sen kaksi vuotta, et sitten kun Marjanmäellä niin Marja olisi tämmöinen oppisopimus tässä nyt tämän kaksi vuotta. Mm. Mielestäni siinä valmenta. olisi järkeä. Joo joo. Ja Hanta on sen hyvän, hyvänä tukena, se on niin kuin Erkalle tuttu mies. Ja niin kuin, siis kakkosvalmentajana kuitenkin ollut. Hän, hän sopii siihen Muppetsouluun. <lacht> Muppetsoullahan viitattiin ilmeisesti toimittajien enemmän. <lacht> ja, tuo... Joo, mutta Veikka jopa näitä kuvaamisen? Joo, se oli loistavaa kuva siellä. En mä näitä, mutta Kermitti oli näköjään vaihtunut. Mutta tota, no niin, niin <köhö> nyt kun ajatellaan sitä, sitä maajoukkojen pelillistä jatkumoa, mielestäni ne pelutti jokereissa myös tätä kekkokontrollia ja kekkoja tavallaan, niin kuin lämsää sitä kautta sisälle siihen, mitä jokerit nyt sitten tekee. Pelillistä jatkumoa ajatellen, niin se valinta on sikälikin hyvä, mutta sen takia mielestäni siihen turha väli, ottaa mitä eri tyyppiä jätetään. Sitten taas niin tää on joka ei taas pel pelutta sitä toisen, tai niin pystyy, pystyy menemään enemmän. Mutta tota, tää no on niin, Marjamään pelityylihän on hyvin tiedossa. Niin, niin se on taas jatkumo siihen. Niin mun, mä ehdottomasti olin puolta sen puolesta tärkeää, että vetäisi kaksi vuotta sitten kun Maria Mäkin on kärpäpäpäisesti vetänyt niin ei muuta kuin maajoukkoon tänä mm -hmm. Edellyttää Ehdellyt kuitenkin, että, että, että sitten mitään matkan matkavaaralle, että jostakin uraa tai, tai laskusuuntaa. Sitä ei voida tietää tietenkään. Oh. Nämä no, on kyllä sinänsä totta kai siis noissa, mitä sä sanottu, järkeä, mutta mä vähän poskea sinä sä että esimerkiksi tätä veikkauksen haastattelua, kun on just näitä. Tuodaan niin kuin, tämmöisiä trendi-juttuja, niin kuten on tuotu meidän peli, niin ketkä kaikki tietää. Mm -hmm. Ja aina ne niin kuin, tavallaan kehittynyt. Nyt tavallaan siihen äärimmäiseen jakokontrolliin tota, on tuotu pikkisen ripauksusta tätä siis pelaamista enemmän. MUN mielestä koko sen, sen pelifilosofian ide ideahan on kuitenkin siinä, että, että mitä Jalonenkin on nyt sanonut, tai mitä Jalonen on nyt sanonut, että et siis, siinähän pitää hyökätä tilanteen mukaan. Mm. Sen takia, siis, totta kai, niin kuin Petteri Nummeri sanoi, jossa että että, että että Martti Jarkot ja nämä kaikki aina ymmärtävät, että kiekon kauttahan tämä peli menee. Totta kai, mutta siis, nyt se ajattelu on viety vaan, viety vaan pidemmälle, että mennään silloin, niinku ta tavallaan, ti mitä tilanne vaatii. Mitä sinä pyritään takaa ja sitten mm. kuitenkin on aina selkän aina se, et, et, ettei väkisin pusketa vaan eteenpäin, et voidaan sitten heittää kiekko taksepäin, on uudestaan ja mennä sinne, se on sitten äärimmille vetin organisointi -ehteenpäin. Joo ja nimenomaan se prioriteetti on varmaan se just, nopea, hidas tai viivelähtö, puhutaan sitä just eli rohkeus, mitä, niin ja niin... maalin tekeminen sen viimeistönyt tehokkuus, mikä nyt Suomelta on aina sitä voidaan sanoa, mutta, se, mutta se mä se hyvin johtu... harvoin nähnyt, että se on oikeasti tehokasta. Se on johtunut pelaajan materiaalistakin mm. tässä paljon. Että... Mutta mut, nimenomaan Westerlundi itse, että tämä sanoisi. <köhö> Nämä nah, just tätä, niin kuin mä vähän niin kuin Hilmiuposkalla sanoin, niin Westerlundi itse on kuunut tämän strukturoidun jääkiekon ja reagointiin perustuva. Mitä sitten tavallaan myös ehkä Tammiina sanoisi se meidän haastattelussa, että hän näkee tota niin jääkiekon tavallaan sellaisena pelinä, mitä tehdään, kun esimerkiksi kiekko menetetään, kiekko saadaan, mä en mm. nyt muistaa, mutta se on aina vaan niinku tavallaan mitä haluaa vähän niinku tuoda enemmän kuin muita. Mm. Kaikki on tärkeää. Et oikeastaan se nyt se, mun mielestä ytimessä kuitenkin on se, että kun kiekko on meillä, se ei ole noilla. Tavallaan voi ehkä verrata siihen, miten se Ruotsi yleensä pelasi aikoja sitten tätä jäädytyspelit. Sitten kiekko ihan oikeasti roiskittiin, mutta Ruotsi oli siinä sitten taas yksi maailman silloin. Että se olisi vaan pitää niin kylmänä sen ja tavallaan ei hyökänny, mm. kun Ruotsikin voitti pelejä. Mutta Suomi haluaa sillekin myös hyökätä. Nimenomaan. Sit... Mutta järkevästi. Niin, niin nimenomaan. Et se, että et et menetetään ne sillä että et mennään summitta ja mennään juuri sitä, että et sitä halutaan välttää, että hyökätään tyyliin kahden neljää vastaan. Kun mieluummin hyökätään sitten niinku 3-3 vastaan. Mm. Esimerkiksi. Tai sitten, että se koko viisikko on hyökkäyspelissä mukana. No se viisikko ajattelu totta kai, se, se kuuluu pelin kuin peliin. No joo, tiivistettynä, niin tervetuloa takaisin Muppet Johu, herra Westerlund. Niin, katsotaan, mihin tällä reissulla pystyy. Jos samaan pystyy kuin viimeksi, niin kyllä me varmaan ollaan aika tyytyväisiin kaikki. Totta kai. Mutta tota, nyt sitten niin toi itse sanon viimeksi virheisesti Euroopan hokituriksi. Tämä ei kuitenkin eurohokituuri kuitenkin olla, et, että sano, sitä ei sanonut, oikein leikata. Eurohokituri kuulostaa mun korva ainakin tota, tutummalt, mutta ihan suoraan sanottuna ihan sama. muuta. <laughs> Mutta sitten, sivuskin sitä pelien merkitystä, niin mitä merkitystä peleillä peli on oikeasti? suomi on ehkä sanotaan isommassa mittakaavassa panee, niin on varmaan semmoinen juttu, minkä takia totta kai niitä pelejä kannattaakin ehkä järjestää rahallisesti ja niihin riittää just teusta. Mutta sitten on se, että koko tätä turnausmalli, se että pelataan siitä, että ei sen voittamisella ole mitään merkitystä. Pelaatkin vaihtuu siis. Suomessakin keitä sääntö, tai niin kuin ainakin tämän että, että samat pelaat eivät pelaa kuin enempää kuin kaksi turnausta tunnille, mm. niin eihän ne pelaat samana, eivät ne saa se pelaat kostu siitä oikeastaan mitään muuta kuin, ne pääsee vähän paitaa vetämään ylle. Että... kokemus siinä mielessä, ja kyllä sitä nimenomaan, että vaikka yritetään sanoa, että se on näytön paikka, nuori pelaaja varsinkin, ja sitten tällaisille, jotka ehkä vähän tippunut siitä pois ja voi olla mahdollisuus päästä mm -hmm. uudestaan, niin kyllä se on, se on vähän oikeasti. Se on ihan korulauseet. Kyllä. Viime kisoihinkin katsottiin niin Tuppurainen ja Kiskinen niin, pääsivät kylläkin kisoihin, mutta jäivät aika statistia asemaan siinä sinne. pelannut viimeisessä EHT-periossa, kun se pelasi s niin sen veri vaan niin playoffit, että sitä ei voinut sivuuttaa. Niin. Niin siinäkin sekä mikä EHT takia sinne noussut. No mutta kun ajatellaan, tuota, mitä, mik, miksi tätä pelataan ja mitä hyvää tässä on, niin ensimmäinen syy tietysti, että liitot kerää rahaa turnauksilla, niin, niin tota, sehän on varmaan... Ihan rehellisesti, kun ajatellaan, niin se on varmasti ainoa syy, minkä takia näin pelataan näin monta. Että näin, näin niin kuin Euroopan niin ja, ne li, ne liikko saa Niin näin. Ja sitten siinä on just tämä, että kun jokainen neljä maata niin osallistuu siihen jokaisen toisen turnauksen, niin sitten saa myös sen oma, oman ää, turnauksensa, missä sit saa ne rahat. No, Suomessakin, niin maa, maa, joka pelaa, Suomessa pelaa muutaman ottelun kuitenkin. Kun Karjala on, niin tiedetään mihin se on, mutta et se, että turnaukset, ei merkkaa mitään, mutta sitten taas sitä, että, että, että sä heitit tuonne, että se rytmittää näitä maiden, maiden omia liikoja. Että se on niin ku, tauot, millä sä kerki treenaamaan sit vähän enemmän ja muuta. Ja, niin ku, ne tekee välillä hyvä, joo. Mm. Mutta sitten taas, että, että... Niin. Enti. Mutta no, voi niin... olla niin SML-kannat tälleen näin. Et, mä niin ajattelen, että esimerkiksi ne joulutaukoja, ne maajulkaita tauko, niin siihen voidaan saada semmoinen niin lataus. Mm. Että tule katsomaan niin ku, viimeiset pelit ennen maajulkaita taukoa. Et se on niinku tavallaan niinku niinku jonkunnäköinen vedenjakaaja siellä keskellä mm. kautta, ja niiden, näiden turnosten kautta voit luoda niitä hetkiä. Mm. Mut... Ja sitten totta kai se, että pelaajat et pääsevät nimenomaan sitä maa jokkuja, et vähän katselemaan. On se varmaan hieno vetä suojapaita päälle, mä mä sitä sanoin. Totta kai se, mm. se pitääkin olla hieno asia. Mutta sitten kun mennään aihe, mitä huonoja puolia niin niistä liikaa tämmöisiä merkityksettömiä maaotteluja. Ei enää johda yhtään mihinkään. Niillä on merkitystä, eikä niillä ole maille merkitystä sen enempää muuta kuin joku. Tosi väsynyt keskumisoikeus, mikä silläkään kukaan mitään kerskua. Mä, en tiedä, mä yhtään mieltä, kun EHT pysti näyttää, on <laughs> ei kai. Mutta, mutta sen aiheuttaa yksi asia ainakin se, että se turnos on sinänsä koska siinä on vaan neljä, neljä maata. Ja sitten ei mitään kauhean mielenkiintoista tossa voisi saada, ketä voittaa kunnakin vuonna. Suomi voitti siinä 2000-luvun vaiheessa varmaan kun 90 kertaa peräkkeen. Ja, ja ketä kiinnosti, ei muu ainakaan. Ei Ei silloinkaan, sillä ei ole mitään merkitystä. Vaikka ei ollut, että se on ollut ruotsioottelussa enää mahdollisuus turnausvoittaa, kun tsekki oli varmistanut se silloin, mm. Venäjä vastaa jo, niin tota noin... Niin. Sitten, tämän... Ihmiset hurrasivat vain silloin, kun ruotsia saa taas. Ja se on ihan sama, ei sitä kukkaisi, että siellä Venäjän turnuksessa varmaan paljon muistaneet, että missä, mm. missä mennään pistetilanteen tekoon. Ja niille sinä luot tälle mitään merkityksiä, kun on olisivat maksukorja pelitkin. Kuka ei mm. näe niitä, et sinä menet paikan Joo, ei. ei... Näitä ei... Okei, niitä ei ollut hinnoiteltu mitenkään mm. ylittä, niin se on sentään plussaa, sit varsinkin li, siis paikan paikanpääliput, hallinliput, mutta mut on toiki pointti, että et kyllä tämä arvo vähän vesittyy mun mielestä, että et, et kaikella kunnioituksilla hienoja pelaajia kohtaan sinänsä, mutta et, niin ajatellaan, että et, siellä yhtäkkiä maajokkestatuksilla vetää jätkiä, jolle ei ole mitään samaa. Mitään niin. samaa, Sä puhut tästä Venäjän turnauksesta tottakai. Siinä on se se, se kaiken karun esimerkki. Tääkään ei joudu yhtään mistään, että Venäjällä olisi joku huonoin turnaus, vaan just siitä ajan kohdasta. Kuka nyt haluaa lähteä Oikeasti? vääntänyt jo 30 peliä sarjaan. No, niin on osalta keinotekosutusta, että et, et, et mahdollisuudet murtautuu lopullisen MM-joukkueeseen, niin ne on aika häviävän pienet. Mm -hmm. Ja totta kai ne jos katsoo niitä liikapelejä kanssa, ja päivän kuntohan siinä ratkaisee. Vedät Karjalassa ja Moskovassa, vedät Verkon tötteröillä ja sen jälkeen vedät Kiikarilla omassa liikassa koko kevään, niin se on varmaan kisoihin pääsee silloin. Mm, se on näin. Että... Niin kuin tuossa sanoit, niin vähän parannus ehdotuksia, vähän maltillisemmista ehdotuksista, niin sinulla niin... oli tämmöinen mielenkiintoinen heitto, että jos ottais muita maita mukaan myös tämmöisiä just, että mä heitin tuohon esimerkkinä, vaikka tuli Ranskaa ja Norjaan ja tämmöisiä niin vähän pienempiä Joo, se olisi ja... ehkä nimenomaan se ensimmäinen askel, ja noita Keski-Euroopan maita oli varmaan niin kuin mm. hyvä kisuutella, koska siellä on taso aika yleisesti tasainen, Saksa ja Sveitsiä, että, niin kuin ehkä käristetymmin, pystyy pelata tasaisia otteluja mm. ja, ja Itse asiassa Ranskahan on ollut tässä karilaturnauksessa mukaan sitä edeltävässä saunaturnauksessa vuonna 1992. Ja mä ei mä... jäänyt viimeiseksi, tuli kolmanneksi. Mä en muistanut tommoista Mä luin noita statseja meneiltä vuosilta ja näin on päässyt käymään. Et Ranskaisella on tosiaan ollut mukana. Mutta Kuten... millainen se formaatti sitten olisi? Olisiko edelleen neljä, neljä turnausta, olisiko niinku tavalla, niinku, se olis va vuosittain vaihtuvia maita vai mitä sä että et, et Ei nämä varmaankaan nää luovu asemistaan, siis niin puhutaan Suomi, Ruotsi, Venäjä ja Tsekki, niin ei luovu tietenkään. Joo, eli niin no, jos lä lähetän tästä formaatista yleensäkin, että on niinku tavallaan yksi lohkonen turnaus, missä joka, jokainen ehkä sitten varmaan pelaa mm. Niin se on kyllä tosiasiaa, että siinä ei jokaisen maalle ehkä riitä sitä omaa turnausta. Ei, Siin... tieten, ei tietenkään riitä, ei. kun et se, et turnausmäärä et missään tapauksessa voi Ei, ei voi ehkä, totta kai ja se muistata... ottelumääräkin nousisi niin, kok samalla. Niin, ja muistutetaan kuitenkin siitä, että se TSEKin turnaus on nyt viime vuodet ollut se niinku just edeltävä maajoukkueturnaus ennen kisoja. Et se on niinku se leirityksen viimeinen vaihe Suomellakin ollut monta kertaa. jos mm. ne viimeiset valinnat melkein tehdään. Joo. No. Okei, no se on vähän vaikea sanoa, että mitä sä pitäisi järjestää, että vaikka että yksisompi tornaus. Mutta sekin on jo vaikea, että mihin kohtaan tulee mut, mut semmoinen aine, rako. Mutta to, mä tykkään tuossa ajatuksessa siinä, että ainakin se sitä on jotain uutta. Mutta tossakin on vähän se ongelma, että mille, mille saadaan merkitsemään sitä yhtään, yhtään se sen enempää. Mm. Siihen, siihen, siihen me ei oikein löydetty vastaus, kun missä näissä voi toida sen enempää. Mutta, mutta sitten taas ajatella... no siihen pitäisi saada se mielektyys sillä tavalla, että sen pitäisi osoittaa selkeästi, että jos nimenomaan nousee MM-kisoihin mm. pelaajia, Olympia vuosi olisi pari vuoden päästä. Jos sinne, tota noin, niin esimerkiksi ihan olympia ensimmäiseksi pääsisi joku pelaaja näistä, niin no, jotain no, tällaista. Sekin, sekin me hyvin tiedetään, että se tulee olemaan niin NHL-painotteinen. voi. niin, me niin, ja sitähän mä sanoisin silloin, tässä meidän aiheutuu, on... että NHL-pelaajia ei kannata edes peluttaa. Niin. Ne tavallaan saa sen passin sinne suoraan. Niin, niin, niin kuin, ajattele, niin mikä, täs, mikä tässä on muuten tilanne? Just et, et... Tilanne olisi vähän erilainen, jos meillä olisi edes samanlainen pelaajamassa kuin Venäjältä ja Ruotsilla. Siinä olisi mm. oikeasti tämä kilpailu. Kun, tässäkin, niin kun me voidaan ihan hyvin, niin kun nyt jo melkein heittää... Aika to, hyvin ää... oli meidän osumistarkkuus yleensä tässä EHT:llekin. En muuten katsonut, mutta aika hyvä oli. Meillä meil meil oli itse asiassa aika paljon, niin kuin, tavallaan siis molemmilla oli hyvä prosentti, mutta eri pelaajilla yhtenäinen yhtenä, yhtenä yhtenä prosentti, prosentti oli parempi. Niin. Mutta joka tapauksessa... Niin siis, t, ö, se siis sitä, että jos sitä pelaamassa olisi enemmän, niin sit siinä ehkä sillä, näillä peleillä olisi jotain merkitystä sen, sen pelaavallinnan kanssa. Mutta että, että, että, että kilpailullista näillä peleillä ei ole mitään merkitystä, siis, itse joukkueelle, itse maalle. Hei. Ei tässä ole mitään muuta kuin se, että voitat no, Ruotsin merkitykset tästä Mitä se auttaa, jos häviät puoliväli Ei siis kyllä... No, siis se sama, sama fiilis, että näihin peleihin ei vaan saa. sitten on tehty sit joku Euroopan juttu, mutta sitten se nyt on niin helvetin keino teko. Sellainen oli jo joskus silloin ja siitä on luovuttu. Niin, niin, mutta siis sehän on niin keinotekoinen, että se, kun jo, varsinkin, kun MM-kisat pelataan vuosittain. Mm. Niin, niin sen takia se, se että MM-kisat on vuosittain, niin se tappaa tämän turnausformaatin ihan totaalisesti. Olet ihan oikeas, monen tuossa, että sehän oli niin, että, ennen, että mm. Euroopan mestaruushan meni MM-kisojen niin yhteydessä. Niin. Parha, paras Euroopan maali oli Euroopan mestare. Mutta <laughs> niin. jos, <laughs> jos, kun... jos ajatellaan tämmöinen tämmönen vaihtoehto, mitä mä tarjosin. Että lailla, mun mielestä saa tästä sitä kuormaana pelaajaltakin pois, koska ne maattelut, ajatellen niinku se vertaa tht niitä niin turnauksiin kuitenkin liikapelien päällä siihen vielä. Ne on se järjetön Niin Ja, mm. Ni, ja sitten mikä muutenkin, niin tuossa olisi keinotekoisia taukoita, niin sitten tulee mun mielestä tämmöistä liikaa läsnäolon tämmöisiä härkäviikkoja. Niin mä haluaisin, että taas olisi tasasempi se kolme pelin viikossa, kaksi kolme pelin rytmi, pysyis tasaisemmin koko kauden, ettei sitä, että yhtäkkiä sulla on yksi peliviikosta, sitten neljä viikossa, tai vasta, se on et sen, se, kun kalenteri tulee vähän tilaa, sinulla vähän enemmän voidaan hengittää sinne, Sitten se niitä asemoida sinne, niin että se on se 2-3 peli viikossa ja that's it. S Silleen, se, se, se oli hyvin aikoina, että kaikki pelaa aina tuli yhtä aikaa. Niin, niinku yhtä näistä kierroksista ja muuta, mm. niin ei tarvitse miettiä tuollaisia. Niin ja sitten kuitenkin, että maajokkueella, jos totta kai, siis, ää, totta kai sun pitää niinku päästä näkemään, joku Jalousnäki pitää päästä näkemään, että mikä tämän pelaaja päiväkunto on omisilmiin, mm. vaan valmenee tavallaan, niin pitää sillä nyt jotain niinku, valmistavaa maaottelua olla kisoja varten, tottakai. Ja hmm? siis mä, mä niitä haluan tyystin poistaa. Mut mun ehdotus tämmöistä, mikä niinku karsis vähän kalenteriin, mutta pitäis kuitenkin ne, ne raha-ansaitsemiskeinot tietyllä lailla, niin, niin ei samalla tavalla, tottakai. kai, Se tästä, takia tästä aiheesta ei... Tästä. Ei tarvitses keskustella, että tuskin lataa tapahtumaa, yeah. vaan niin niinku kummola päättää. <lähdys> niin <maljo. lähdys> tota, siis, et, kaksi turnausta vuodessa. Eli joka toinen, toinen vuosi tyylin kiertoiset, että tyyli niinku sanotaan, että 2013 pelataan, että et, on kaksi turnausta pelataan Venäjessä, Tšekissä, sitten Suomi Suomeen, Ruotsi, että näin niinku tämmönen vuosikierro. Tuli siinä. sitten tosita sitten tos, sit tos mutta tos on siis kahden vuoden kierro. Olisi kuitenkin siis niin, kuitenkin no, turnaukset, olisi ehkä no en mä tiedä, en mä tiedän taas, taas just se että Vitsi, tämä maa, joka ehkä näy joka vuosi, niin on siinäkin omat ongelmat totta kai. Mutta ennen kaikkea mä huolisin siitä kuormasta, just tätä, että kun sä sanoit, että se rytmittää liikaa aikataulua, mutta se rytmittää minusta vähän väärältä. Joo. Se, niin on, siinä on hyvät ja <amaishops> omat hyvät ja hu, huonot puolet, mutta tota, mut tuli äsken mieleen, noin kanssa Villi-idea, niin ihan oikeasti ainakin sanotaan, että jos jääkiekonhanta tuona, niin, niin tämä kiekokartta, maita ei ole kauhean iso, se on ihan selkeästi tiedossa. Mut jos näin niinku vähän niinku B-sarjaan tai A-sarjaan meillekin joukko, ja pikkasen porkkana ja pystyisi jollain tavalla yhdistämään tähän kauden aikaan tavallaan karsinta karsintapeli missä nekin pääsis pelaamaan ja se jollain tavalla myös vaikuttaisi sit sanotaan tähän parhaaseen seitsikkoon, et lyötä esimerkiksi jotain lohkoasetelmiä valmiiksi MM-kisoihin, vaikka se olisikin niinku tällä hetkellä niinku se tiedos, mutta mm. jos jollain tavalla pystyttäis luomaan jonkun verran etuu, niin näillä peleillä, just niihin vaikka tuleviin mm varten. Niin totta kai sit ainakin pikkasen tulisi merkitystä myös. Toi on, itse asiassa aika hyvä ihminen, mun mielestä. Sitten, että nyt sitä on tästä näin lonkaltakuton polkaisin, niin sitä on hankala niin hahmottaa tällä miten se sit menis. Mut, et, mut tossa, siis just, tossa siis tuli just se, että niin niille pienemmille maailmassa merkitystä, ja tässä Suomi ei kuitenkaan saa sitä, sitä kisajoukkuittain kuntoon niissä tasoerokioon huomattavasti koottaa sitten se kun kua... Latviaa esimerkiksi päästä pikkasen helpompaan lohkoon tai onnistumaan jossain oltta. Eli loppaa. tyyli, tyyli niinku ajatellaan nyt nop, nopeasti, kun tässä... Että <tii> <tii> niin, niin, ajatellaan, että et olisi, niinku, ne, ne pelasivat niinku, tässä kauden mittaan noita turnauksia. Että olisi sitten Sanotaan... Mit, mitä nyt olisi, että Euroopassa tuli sellainen, sata vaikka 12 maata, niin kolme turnausta ehkä päällekkäin, jossa niinku, arvotaan maat. Mm. Niinku nämä yhteistulokset menisivät niin arvonta tavalla niinku on mistä lohkot tarvotaan. Sit niinku jotain sitä sellaista. Et se se, se et, oli ekana, nii, että et niillä olisi niinku painoarvoa paino, paino, niin, niin paino painoarvo tulevaisuuteen että et, et, et niinku pelaat kisaasetelmista asetelmista jo nyt. Mm. Toinen vaihtoehto olisi se että jos jäikö olisi aitu ranking pistejärjestelmä mm. et, tota, ettei vaan, niin kuin futiksessa on. että ne et en oo vaan niinku se heitto niinku miksi se päivittäin kun ne on sammosen heittoja. <laughs> Mutta tota noin, niin. En mä tiedä, siis. To, to, voi olla siis. Tostahan voi niinku miettiä oikeasti tosi pitkälle ja se voi olla mm. minkä tyyppistä hyödyt, vaan. Mutta just näiden heikompien maiden, sanotaan, että ne maat, jotka siellä on just siellä A-sariportin Italia ja nämä mm. Ranskat, niin. Niissä on myöskään ne, ne, ne, ne, ne, ne, kovin kansainvälisiä peleitä tarpeita. On aina totuus, mm. koska ne jää sinne viinisen lohkoon. Ne saa sen yhden, kaksi ottelua, missä niitä pitäis olla parhaimmillaan. Ja sitä varten ne tippuu sinne, kun ei ne ole valmiit kohtaamaan Kanadaa. Eikä ne ikinä tule valmiina ole olemaan, kun ei Kanada haasta niitä syksyllä koskaan. Niin, niin. Mm. Mä, en mä tiedä, että Pohjois-Amerikan maita sinne ei saa mukaan. Sanotaan, sanota, että se olisi että heillä on ne oletuspaikat USA ja Kanada. Joo, mut, ja ehkä jopa Venäjä voisi olla sellainen, mutta Euroopan maa jotenkin tavallaan mittelöisi jollain tasolla. En mä tiedä, siis tähän on semmoinen homma, että sinne kun yhdistyy juuri nämä kansainvälisen että jutut, et se, eihän se voi olla vaikuttamatta juuri taas kolmeen maahan. Niin, ja sitten sit tosiaan ajatella se. Ja sitten on kuitenkin tämä B-sarja ja C-sarja-systeemi, mikä tässä tavallaan. Niin ja on d mää... sarjaakin Mutta ei, ei ruveta. Anta, anteeksi, on C1 ja C2 sarja. <totsi> Ai niin, on Irlannin mut... maajoukkue, ettei kuitenkaan nyt huomioida eri Ei, mutta siis tää mut siis, no niin. Mutta tos, tos olisi ihan itua, että et, et tavallaan et ehkä tota, totakin järjestelmää voisi uudistaa. Et tavallaan niinku. Se, että. Et... Hmm. Tästä meidän pitäisi, ehkä, tätä meidän pitäisi ehkä jättää hautumaan. Tästä voi sitten jonkin luonnos heittää muuta itseasiassa. Joo, ja pistetään kirjat tuota, niin on näkyvällä oikein, oikein hulluun päälle. Mun mielestä, mun mielestä tässä, tuli, tässä tuli hyvä idea, niin tätä, tätä meidän pitää ehdotusti työstää tätä voisi niin jollain tavalla toteuttaa tuonne to, to, to blogiin tätä vastaavasti. Vasta. Niin, vasta. no siihenhän voi kirjoitukseen, vaikka Joo, ehdottomasti. Mutta tota, <köhön> ei jäänyt siihen, koska meillä vielä yksi, yksi ehdotus on tuolla. Mikä, mikä muuta lähti tämmönen heitto, että, että, että mitä Suomi teki tavallaan, niin kotikisoi ennen, just niin, kävi vähän maakuntakierrokselle pelailemassa. Niin mun mielestä olisi tästä hienoa, että, niin kuin, että just kun se leiritysvaihe on se, missä oikeasti jotain merkitystä siihen Että nyt on niinku tää, että niin, niin kuin kaikessa olennaista on se hype, että nyt et, et, et näillä peleillä on jotain merkitystä, niin ehkä sä et saa sitä se, niin kuin tämänhetkisen muodon, muodossa, eht muodossa, sä et saa sitä niin kuin sen, et, et, et et voittaako Suomi kokonaiskilpailu? ketä ei kiinnostaa, mm -hmm. miten ne pelit menee, ketään kiinnosta pelin lopputulos. Joten kiinnitetään huomioon pelaajiin. Siinä kohtaa sitten, kun sulla on, se, sulla on se, sanotaan 30 jätkän ryhmä, missä sun pitää typistää se, että mitä se on 25 vai mitä sinne valitaan. Sanotaan, että sulla on 35, mutta 10, 10 lähtee pois, niin sanotaan, että sulla on sinne 5-6 peliä ennen kisoja. Käyt pelaamassa tota, tyyliin, niin, tyyliin Norjaa vastaan, Lappeenrannassa ja ää, Kanada. Oulussa ja mitä liä Ruotsi Vaasassa ja mitä mutta kuitenkin tämmösi niin runni joka vuosi ennen kisoja. Suomessa Suomella on suomalainen varmaan ihan sama mistä ne pelaa, mutta se leiritys on kuitenkin Suomessa. Pääsee vähän käymään kotoa niuhal pelata ennen jos haluaa niinku sulle ja, ja saa vähän pelituntumaa on siis play-offit sen ulkopuolella tämmöstä. Mm -hmm. niin sit saadaan se että Suomen vaan maajoukkue tai kerää hilloa, kun myydään oikein kokosi halleihin oikein kokoinen vastustaja. Saadaan sitä, saadaan sitä kiertoa vähän niin kuin, että tyyli isoskaupungeissa, isompi maa, mutta kuitenkin, että maajoukkuet kiertää. Majoukkue kiertää ympäri Suomea ja sitten niin sit, sit tehdään niin yhteinen juttu tällä kautta. Siinä on yhteisöllisyyttä, sitten tulee myös massi, millä se karjalla on menetys. Hmm? <laughs> Ei fyysisen karjalla, vaan karjaturnauksen menetys. Ja, ja, sit, tota, no niin, ja sit, niin siinä on mahdollista tuoda se merkitys, että et, tää tota, paikan päälle katsomaan, ketkä, ketkä lähtee, ketkä jää niin katsomaan sit. Niin kun mietin, nyt, että se on nyt kunnon kalio-poitakeskustella, Kä kävis katsomaan pelin. joo, mitä muuten, se tuppurainen Mä mutta se veti kyllä hyvin, että ei sitä voi jättää kisakoneesta, mutta joo, sit se Juha-Matti Aaltonen, se veti taas täs hyörysi maali ympäri, niin hyörysi semmonen pojeski. Ja peli on ollut Mikkeleissä. Ja Mikkeläismieset miehet tosta. Niin, niin, niin. Mm. esimerkkinä, tai Kouvola, mitä näitä nyt on. Niin. Vaikka perkele menisivät tornioon. Häviämää, häviämää Saksaa siellä. <laughs> aika paha. <laughs> Mutta siis, mut kuitenkin tällä tavalla siitä saisi merkitystä. Selkeästi ollaan varmaan yhtä miettiin, että EHT-systeemi tällaisena on on mun mielestä aika pystyyn kuollut. On. Siis erottomasti. Eikö se tarkoita, että et, et, et sä oot yhdellä formaatilla tehnyt fyrkkaa, niin ei se tarkoita sitä, että, sä, että sitä voi tehdä sen muutenkin niin. Että miksei esimerkiksi Ruotsi, Venäjä ja Tsekki voi tehdä ihan samaa? Ja by the way, tehäk tolla oikeasti fyrkkaa, sekin on yksi kysymys. Kyllä ne, te kyllä ne tekee kuitenkin sen verran, että ne myyvät sen, ajattelen, että Suomen pelit kuinka kuinka loppu on myyty. Mm. Niin, niin, mutta siis mä ää... niinku tarkoitan niinku isossa mittakaavassa, että paljon prosenteissa budjetissa vastaa toi karla turnaus Mä veikkaan, ettei mitä siinä, siinä on kuitenkin järjestelykustannusta ihan eri luokkaa kuin se, että sä pistät, sä pistät, sä pistät tota noin, tyylin turvajärjestelijät ja kaikki nämä, versus pistät sinne paikallis-pikkuhalleihin tämmösen kiertue. Niin mä väittäisin, että jos olisi hinta-autosuutta mm. En tunne lukuja, en tiedä, tiedä mutta että niin kuin näin mutuna heittona, niin mun mielestä tää olisi kannattavampi. Mutta enemmän ehdottomasti tästä lon lonkalta asiallistan ulkopuolta polkasta tätä ehdotuksesta tykkäsin kyllä enemmän. Ja tähän me pu pureudutaan joko blogissa tai tulevassa jaksossa, täytyy miettiä sitä tarkemmin, mutta... Et... Sama sanon vielä, ja hoitaisi, asia. Turkun Totta kai. Ö, taas osoittautuisi ain ainakin taas yhden kerran jälleen uudestaan, että kyllä Turkuhallis, palvelut osataan tehdä erittäin huonosti. Suoraan Minä... sanottuna Siis no, tää on ihan sama homma. Mä oisin kuvitellut, että niin jääkäkoulutujärjestelmä turvankseen asia olisi ollu ihan eri, Mutta osa kioskeista kiinni kauheat, olette, ei kauheat jo noita tavaraa riitä. Mut ei se että sen enempää. Voin mä sen nyt sanoa, että kalja myynti jo sinänsä onnistuttu, <laughs> et, et kävi kaverin kanssa silloin, että Ensimmäiseksi oltiin vähän ihmeessä me, kaht, kahta kaljaa yhden hinnalla ja tällä enää ku ollaan kiireessä, mut sit pari kaljaa ja kaksi pisosottia, niin 27. Sit. Siitä taisi olla niin pilkun laittaminen ihan kiireen, pääsisi liian vaikea ohjelmaan. Kyllä, herrat Lainen kiittää. Aana, ja tässä sä <laughs> nähti täs, kummolla tiimiin meni tikkas ja vähän MRH. Itse taitaa mennä. Mä, mä en tiedä, tosi että kuvatus kerää voitot, mä väitän, että sä oot Turkua, joka omistaa aineet. Niin, mutta Karjalla se on Palaa palalta. <laughs> no niin, hei mitään palataan palataan Turkuun ja nyt. Tuossa nyt äh, saa nyt katsoa, että missä kohtaa ehditään oikein täydellä, täyspainosti ottaa tuton kiinni paremmin. Mutta joka tapauksessa Miika oli ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa, onko sitä kuvitta uudessa hallissa ollutkaan? En, en. Mario niin, niin, niin Edellisen kerran kun Tuto oli pelannut SM Miika, niin Herra Lainen oli paikan päällä. Nyt ne päällimmäiset, että miltä meistä näytti? No niin kuin aikaisemmin totesi, tosi paurikasta on. Ja totta, no, niin totta kai nuorempiin kavereihin kyseessä. Ja se vauhti tulee ehkä just sieltä. Mennään hmm. vähän suuna päinne, ja no, niin virheet sattuu kyllä enemmän kuin liikas. Vaikka liikassakin niitä sattuu tosiaankin. Mutta, totta kai, mutta niin kuin, aika karkeet virheet Joo, karkeat virheet, joo, karkeat päin virheet päin. ja sit, sit sanotaan sitä, että tosiaan kun ei lähetä semmoisen peli oikein, katkoja katko, ja yritetään peittää laukasuljaa nimenomaan syöttösuuntiin, niin tavallaan se on enemmän vähän sen tyyppistä, että tavallaan tulee tilanteet molempia päin hmm. jääkkiä. Ja peli, peli siis oli tarkennuksena peli oli minun perinjtain tutojukuri. Joo se oli se. 1:ne ja kolmonen olivat vastakkaisiin. Joo, niin joo. sen kierroksen kärkipeli oli ihan kirkkaasti. Niin ajatellaan sitä, sitä matsia itsessään, niin tota ajatellaan varsinkin tuto, tuton pelaamista, niin mitä sun silmään näytti. No tota tuli kosketus, voi kuitenkin tähän jengi että et mä oon nyt ihan mutonpeni aikaisemmin. No, kyllä tota sanotaan että mä Antti Virtas tähän katso tarkemmin. Tota ykköskenttä ei nyt sinänsä ollut, mun mielestä sinänsä mitenkään erottu. Mä luulen, että se oli Tutot ehkä vähän heikko peli. Se on, siinä, Heikompia pelejä tällä kaudella. Siinä oli ihan Sanotaan, että siinä oli vähän sitä, että... Tota noin, että Tavallaan kun san... Tutto sai kyllä ihan hyvin pitää ja sai paikkaan, mutta jukurit pelasivat ne pois sieltä. hyvät laukasulta. Meni virusti niin ja aivan plekseihin. Mun mielestä Tuto Ykköskenttä oli hyvä esimerkki siitä, että, että, että, että... Siitä peliä päättyy 5-2... Joo, se vähän romaattisiin lopussa. Joo. Ja tota, neljä maalia iskettiin maaliin edestä, reboundeista ja tämmöisistä, aika identtisiä maaleihin oli paljon. viimeistä. Ihan jäätä pitkin liuukossa Joo, eli mitä Heitetään maalikosta mm. tähän kaveriksi. Aa, kuitenkin niin mun mielestä aika kuvavaa siinä pelissä oli se, että Tutolla oli toisessa varsinkin paikka tulla peliin mukaan ylivoimien kautta. Mutta Tutolla oli hyvin haastettu, että vastuutta ei rikkomaan paljon. Mikä oli niinku jukuret ehkä semmoista pientä hölmön jäähyä paljon, no, niinku turhiä jäähyä. Mutta tutustute sitä ykköskenttä, niin se oli just siinä pelastaa Anholmies Winchester, sitten oli Derek Formulaar toisella toisessa laidassa, sitten oli Antivirtanen toisessa laidassa, niin he niinku vähän, Winchester ja Virtanen menee niinku kulma syöttää toisen, toinen kulma, niin pakit kattoa viivat ja Famulari hakee siihen niinku peepisteiden väliin. Ajatustakai tulee auttamaan sinne. Odottaa, että kiekko pelata tarjolla hänen lapaa, ja sitten kun se tarjoillaan sinne pakilta sinne, siihen vetopaikalle, niin siinä on kolme, kolme jukuria ja ensimmäisenä tulos polvia jääs peittämään. Niin se on polvari tottakai joka helvetin kerta. Et jukurit puolustui sen keskustan aivan loistavasti, ne ei lähtenyt siihen mukaan, tottakai ne tulee häirittämään sitä, mutta ne ei lähtenyt sääntäilemään sinne. Niin kuin ehkä tutoistu, niin ne koitti kutsu sinne, että tulee, tulee, et tulko mukaan ralliin. Ei, ne, ne pelasivat kylmäpäisesti. Ne pelas keskustan helvetin hyvin. Ja sitten millä teki Tuton Tuton elämässä todella hankalaa, oli se karvauspeli. Se tuli syvälle. Se tuli, se tuli niinku hyvin, mitä No hyvin, hyvin, järjestelmällisesti tuli päälle. Et siellä tuli, niinku, tuli tuli paine annettiin oikea aikaisesti, niin Tuton pakeilla kävi monta kertaa sitä. Niinku puhutti tästä kiekollinen pakki, ehkä olisi, se on, niinku kiekolinen liideri sinne tarttis joka niinku pystyi näyttää sen esimerkin niinku miten näitä tilanteet pelataan. Niin kuin, hyvä esimerkki on mm -hmm. siinä, että nämä Tuton kiekollisimmat kaverit, mitä siellä nyt on, niin nekin joko syöttö lähtee nimenomaan liian nopeasti, että siellä ei, ole vastata... ei lähde ollenkaan. Niin, Sitäkin vastata. oli paljon. Valmistaa sit tällä karvauksella, sillä niin jää karvauksen alle ja ei ehdi sieltä pois. Ei ehdi pelastaa sitä helppoa. että Jos tuli joku hätäinen lääpäisy ja totta ja Tuton peli meni aika roiskimiseksi aika paljon. No. Että, että ne on ollut, maa, ne on, tuto on ollut kotona varsinkin tosi hyvää tällä kaudella mitä niitä pelejä on nähnyt. Okei, ne on moni mennyt jatkoa ja on vähän ehkä omien höntyilyjenkin vuoksi. Mutta joka tapauksessa, se, että ne on ollut aika kuskin kuskinpaita niissä peleissä kuitenkin. Et ehkä vähän tuhlaan ja sitten omista virheistä ehkä päästänyt kaverin mukaan. Mutta kuitenkin niin se, että on ollut, ollut se aloitteen tekemä osapuoli. Nyt tavallaan niitä vietiin sitä aloitteen tekemismahdollisuutta pois. Ja sitten se oli nyt hätästä. Ja hätästä olisi hyökkäyspelissä, niin varsinkin nää niinku kokeneet jäijät niin heittää välillä puolenvaihto jonnekin, missä ei ole ketään. On, ja sitten jos hyökkäys pääsi, niin ei saatu sitä hyvää ja oikeaa ratkaisuja tehty. Se oli just mm. sitä knepailua ja pyörimistä. Siellä just sekin kyllä oli, että Helvetisti energiaa, mitä tapahtuu. Niin ja sitten monta kertaa se, että sekenäistäkin jakko pitäisi pelata, niin kyllä senkin piru pitää luistella. Niin... Aivan, tätä mä just tarkoitin sillä, että yksi kyttää siinä keskellä ne. ja, ja paki, pakit vaan katsotaan, että on se hieno. Kun ja ne se, ei, se ei ollut pelkästään vaan se ykkösketju. Muistaakseni se, se... se, se, se yhä hyökkäykset, kun mä sanoin, että pirusti meni energiaikäisellä laukaisusaatu. Oli varmaan suurin piirtein, että kun se minuutin. Mutta se oli just ykköskentän pyöritys, ykköskentä pyöritys. Se, se oli kyllä ykköskentän pyöritys se. Oli, se meni just tämän kaavan mukaisesti, hmm. että ei vahingossakaan tullut kukaan antamaan tukea hakemaan sitä muualta ei kun se mentiin sen yhden ainoan ratkaisumallin mukaan ja sitten niin pojat ja pelaajatkin turhatus siihen ja se näkyy sitten lopussa lopussa aare kyllä kiukustus aika paljon varmaan itselleen ja kylläkin muillekin. No se kiukutteli itse suihkuu sieltä ja muut sitten vetä sitä pakkia, joka vetti poikkarit. Se oli herra vehmanen Movember viiksin, ja siinä veti jokin väätimalla vaati jäähylle sunnille. Mä katsottiin, kun hänen kasvot olivat aika rauhallista. Ei millään tavalla, oikeasti tämä on vihannut, mutta halusi vaan päästä pois sieltä. En mä se oli ehkä siitä, kun se oli XTPS tps peläjä Tepsi kasvatti Mikko Laineeseen, joka oli siinä aikaisemmin, niin ollut Ottavan osapuolelta yhdessä jäyssä, jos tuto ei oikein tykännyt tai tuton ei oikein tykännyt, niin sitten niin, niin, tota, vehmanen, häntä veti poikittaa pari kertaa, niin se aika härskisti. Siinä niin kuin sen kummemmin, ei mitään muuta syytä ollut kuin, että nyt annetaan poikkariin. Niin. Ei, ei ollut mikään maaliska hakkaa tai mitään, pelivietti poikki, kaikki oli ihan rauhassa seiso yhtäkkiä, se vaan päättää, että nyt lähti. Ja <laughs> sitten niin kuin parista päkkää ja, poikkaria jäähyllä. Niin. Laine oli lähdössä siinä vaiheessa miten poispäin. Joo. Mitä uhkaa. Ei, jukurit oli muutenkin mielestäni tosi kuulisti sen pelin, ei lähtenyt siihen tökkimiseen öljyn mukaan ollenkaan. Että... Niin, kuten mm. sanottu, ei ole turhaa siellä kärjessä. Totta kyllä kävi ihan hyvin lähes jatkoaikaa paikkaan ainakin. Kaksi tasoitus tuli vielä ihan hyvin siihen. Oliko se suurin seuraava paikko? Ei, si ei siinä kauan ei mennyt, siinä mutta... mennyt, kun sit, sit tuli yksi näistä. että Ihan aloitus meni aivan satanolla ja. Joo, sitten puolustus ja kaveri pääsi niinku, kiertämään heittäytyneen maalivahden mm. lyömään jäätä pitkin tyhjää. Niin... Tämmöisiä maaleja tuli kaksi vai kolme melkein samanlaista. Mun mielestä nyt tuli kolme. Joo, se, siis se, no, se ei ollut kauhean hyvä peli tutoita, mutta kuitenkin... Niin, niin, niin, mikä siinä? Niin pau Pauhdikas, kiekkoilta ja Ei puhuttu siinä suhteessa, ei, ei valehdeltu, oli erittäin hyvää lihapirkka kahdella noin ja ihan mun mielestä sopiva hinta, niin siihen suhteen, että sen saa kuitenkin eikä pelissä. No, ei sinne mitään. Siirrytään sitten tps menneeseen viikkoon. Mennään nopeasti. Tällä kertaa muutetaan tätä systeemiä, että mä nopeasti nuo pelit läpi, mitä, mitä tuossa oli. Ei sen kummempaa. Tappara TPS, Jatkoa, Rankkari Tappio. Joo, Kalpa TPS. Se oli... Sama juttu. Niin, Rankkari Tappio aivan. Ja se tiad tuli 2-0 päähän Kyllä. lauantaina. Niin tota... En mä tiedä tappara Kalpa-peleistä, niin... Siinä on taas se ehkä, että paikat olisi ehkä luottaa enemmänkin, mutta toisaalta mielestäni, en muista, että, olisiko, että en tiedä, kumpi sun mielestä oli enemmän semmoinen, mutta mielestäni molemmissa peleissä oli vähän sama, että, että oli Tapparalle, oli Kalpalle, oli kyllä aika huikeita paikkoja, missä Tepsille oli vähän tuuriakin, ettei, ettei peli päättynyt aikaisemmin, mutta tota, Tepsille ehkä ihan sama määrä kuin siis läheltä piti paikkoja ollut kuitenkaan. Joo, siis et, kyllähän et, TPS on aina sitä tulee joka tapauksessa. Niin, että kyllä, niin pelit, mun kun mielestä, mun mielestä sikäli, niin kuin, että Totta kai ennen kuin mennään pilkuskapaan, niin se on arvomisti, että siinä kohtaan niin se voi käydä miten päin vaan. Niin sieltä tosiaan hyvä, jos sä neljä, nyt tuli kaksi pistet, Mutta tota, kuitenkin, niin. Mutta osalta tapparauttelussa kyllä, mä olisin kyllä odottanut, että sieltä täydempi pistepotti olisi tullut, kun kuitenkin 3-1 TPS loli. Mm. Ja se kun kalpaakin kuitenkin johdettiin suurin osa ajastu, tosin kun TPS tuli hienosti sieltä 2-0 munia. Taka tilanteesta siihen kolmeen kahteen. Mm. Ehkä sitten kuitenkin se olisi voinut lähteä ihan käsistäkin. Että se olisi voinut hävitä nollillakin sen, jos ei se olisi tullut. Sitten sitä Lokkemaa oli siihen ottelu, mikä meni vähän aivan, helposti. Aivan helposti, jos olisi voinut näin käydä, mutta... Mm. Toi tappara pelit sinänsä kyllä värrytti enemmän. Et siitä tulikin vain yksi piste. Sinänsä viikko oli... Se oli jännittävää, ei, mitä... kun, tosiaan, kun kalpapelin jälkeen sanottiin, että viiteottelu ei ole niin kuin, ollut ottelua, että ei olisi pistettäkään tullut, mutta tältä keskiarvolla niin ei voida kauhean kauhean mennä. Tuosta IFK-ottuista olisi vähintään pitänyt tulla se kaksi pistettä. Et voisi antaa niin kuin hyvän arvosananan. Mutta sitten kun peilaa koko kauden vieraspelejä, niin onhan tämä nyt ihan selkeä parannus totta kai. Mutta totta kai kolme pistettä olisi tarvittu varsinkin Tampereelta mun mielestä. Öö, no Joskin niin sikäli niin kun ajatellaan, ku, kuin lähellä kuinka lähellä kuin kaukana se nyt oli se voitto niin ehkä nyt kuitenkin ihan voitettui pisteet sinällään on mutta kaksi olisi pitänyt saada jatkoa jatko sitten mm, ainakin mua... toisesta ottelusta se mut, on mua, vaan mua... raaka tieto että 1.3 ehkä 1.4 piste, pistettä piste tarvitsisi se sääläri hmm. nyt ollaan annettu on niin paljon siimaa niin nyt tarvitsisi saada vähän enemmän kyllä kyllä ja tasasemia vieraistakin. sitten aloitamme IFK peli niin mä olin tekemässä äh, olin tuolla Paimiossa tekemässä juttua, joka ilmestyy tässä pari viikon sisällä tonne meidän, meidän blogiin mutta tota no niin, en, en peliä pystynyt valitettavasti näk katsomaan mä näin kyllä IFK:n ensimmäisen maali, joka meni ihan pikkuhillolla on kyllä se, Joo, se, se siinä se, Ville Peltonen on syöty rintaa karvoilla Vittas, mä kyllä, tosiaan tuli tähän liian kuvaa hätää ja ei ollut No semmos... hätyreistähän oli valitettavasti hätyri, syntynyt, mutta mut pikkutuuri kuitenkin Mutta mitä noin muuten se Pelimäestä tosiaan Valitettavasti jo ehtinyt katsomaan Joo tota, siis se oli ensimmäinen peli, missä Koivu ja Korpikoski ei ehkä ollut ihan ne päätähdet niin puhtaasti. Et TPS oli muutenkin, että oli vähän semmoset sitä samaa kuin Tutolla, että kyllä paikkoja tuli jo, ei mitään hirveän tuhannen talan paikkoja tullu, mut aika paljon sit tavallaan päättyi hyökkäykset ja ei saatu niinku kiekkoa mun mielestä itselleen. että ei saatu semmosia hyökkäyksiä. Miten sit toi vastustajan maalivahti peli, niin... Ortio veti nollat, niin, niin... Joo, siis kyllä Ortio otti hyviäkin. Toto, no, niin torjon ihan sanotaan kuutisen kappale, että mistä nyt olisi pitänyt jostain maali saadaan, jos siitä tasuristakin oltaisiin haluttu taistella. Se, mikä, ja... sen, mikä sen peli ratkaisi? Kyllä se, se toinen maali, on se kolmannen erä. Siinä olisi ollut vähän ihan hyvin... Eriksoni, muistaakseni, tuo todella hienosti kieko ylös. Menee niin tavallaan leftin pelaajanavia kiekoja tota, rystykärien puolelle ja lähtee laitaan päin. Ja tota, no, niin, näyttää siltä, että tekee niin kuin, huono ratkaisun, mutta se vembauttaakin rystyt silleen, kivasti sinne niin kuin, melkein viivaa, sinne viivaa pitkin tota, niin, alaspäin mm -hmm. peltoisella saa sitten saasit niin kiekoa jotain ja, niin, kuin, melkein kaksi Englannin kanssa ja rantajalla sitten et, Semmoinen se oli, että ei se nyt ollut mikään ihan virheen kautta. Siinä kyllä siis... osaa pelata äijän niin itseensä. No mitä se vertautuu noihin tapparaan ja jossa joissa kuitenkin Tepsilläkin oli omat paikkansa ratkaista peli aikaisemminkin? tai ettei olisi jatkoa mennyt, ettei olisi paikkoa luottaa enemmänkin. Olisiko tuossa sinun mielestä ollut, oliko tähän oikein Helsinki? 3.2 Helsingissä. Oli ihan noin. kyllä. Näkyykö se sitten taas, se loppupensa? Ei oikeastaan, Mun mielestä se oli vain huono mutta Tepässä sai esimerkiksi neljä peräkkäistä ylivoima ikään kymppiä aikaa. Se ylivoima on... Kolme vierasmahallia on ylivoimalta tehty. Se on NHL-miestenkin mukaantulon jälkeen. Nyt ehkä sitä, nyt jos koskaan noissa nois pelissä sitä olisi kaivattu sinne viivaan. Joo. Sitä on, sitä on mun mielestä ollut, ollut kyllä tämän tauon jälkeen ikävä joka pelissä. On, numpa, Numpalla oli kyllä yksi semmoinen paikka, missä numpa teki harha, harhatuslaukauksen ja sitten tavallaan niin kierähti vartolosuuntaisesti ja pääsi jambu, ihan ihan huippupaikalta. Mutta sekin meni muistaakseni se vähän Niistä paikoista olisi pitänyt saada oikeasti enemmän päin. Orti on enemmän töihin vaan. Se, puolustuksesta, se puolustuksessa... Miltä tavalla se viikon aikana näkyy, että on nyt pois? Martines puutos tuossa noin tapaharapelissä pois se Russell ei vieläkään tullut Suomeen. Ilmeisesti, no perhe on sanottu, että en, tie, en halua arvailla, mitä se on tapahtunut, ilmeisesti jotain aika vakavaa, ku ei, ei ole tullut. Tai tarpeeksi vakavaa, ettei... Voi olla kuolemantapaus varmasti oma vanhempina, niin, no, no, Ei tossa... semmoisia haluta levitellä. Ei, siinä... ei, mutta totta kai... Ja... Mutta tot, tot, totta kai niin tää, näin, Suomesta käsit toivotaan, että Russell tuli ruutuun, koska mm. nyt varsinkin tarvitaan sitten, kun Marttines on kasvuleikauksen takia pois. Joo, kyllä nyt Niko Karhula avautus taas paikka, hän yhden pelin ehti pelaamankin ja oli haeduksen pientä sellaista epävarmuutta, mutta pari hyvää kutiakin oli siinä koottelussa, Ei, ei hän silleen paistanut silmää. Eikä seppänenkin. Tällaisia ampia. Ja puolustus on sinänsä ihan vuosissa, mutta jätkän puuttuu ne Niin, Ehkä se ylivoima kaipaa se niitä ihmisiä. Petu käy siihen grooveen oikein päässyt. Niinhän se kun vähän puhuttiin siitä, että Petu tuli, jättihän se tuossa se, kalpauttelun keskeen. Joo. Tota, mutta öö. ilmestyi kuitenkin, että ei ihan täydessä pelikunnassa. Ei, ja, on hän, ja hän oli ilmoitettu otteluun kolmantena toista Et Sieltä oli hattuinen menettänyt paikkasi. Ja numerisuhteen ei ehkä autu ihan sata varmaan ja sinä sä sanoit, kun hän kysytti tätä kysymystä, että mikä se on num, numbatoilanne ja no, niin pelitilanne ja pelikunta. Joo, pasalta san... näyttää Ei, vaan hän sanoisi, että, että se pelaa vielä 10 vuotta. <laughs> Kyllä vain. Otetaan tässä tämmönen uh, uusi systeemi, mikä kehitettiin vähän lonkalta tähän, mutta tuossa noin alkuviikon aikana. Jakso-osio on nimi Viiko-Hahmot. Viikon eli nyt kun keskitytään enemmän tuohon, en, tai annetaan painoa enemmän tuolle ennakolle, niin, niin vähän yksilötä yksilötason onnistui ja epäonnistujia, niin, tota, niin, niin koko, koko, koko viikon osalta, niin haluatko aloittaa? No okei, lähdetään tuolta hyvästä päästä, eli mulla on itsellä 3-2-1 tähteä siellä, niin kyllä, niin kuin mun mielestä varmaan vähän jopa ennakkohoidotusten mukaisesti, voisi kuvitella, että koivu, Mut mä laitan tähän myös Korpikoskeen, molemmilla kolme tähteen. Ja Tarvitsetko täällä niin hirveästi perusta? No ei tätä, se ollaan puhuttu pari-kolme pari viikkoa joita, että kun ne, ne kantaa tota joukkuet, niin, niin ei se mikään ihme ole. Ei, ja vaikka oli ottelu koottelussa niin, mutta siinä koko joukku oli ehkä no. tasapuolisempi. Mutta sitten oikeastaan meillä on kummallakin on kumma, no samat, tosuna, ne voidaan tässä heittää. Että, että, että mä poimin sieltä, mä en näitä tähtiä lähtenyt järjestelemään sen enempää, mutta että, että, niin Hanno Pikkarainen pelasi kenties parhaita pelejä TEPSin paidassa, varsinkin kalvapelissä se voitti jokaisen EkoLise 1-1, mm, mikä on mielestäni loistavaa katsottavaa. Ja sitten, no, Veikkaa ja sen, tois, mitä viime, vi viime viikolla, vai toissa viikolla, niin viime viikolla. Niin, liika suurimmaksi flopiksi, niin Lokke valtasi heti jut juttua seuraavana päivänä, tai juttua, anteeksi, sinä iltana kun lehti julkaistiin, niin Lokke iski 0 plus 2. Vähän tuurillakin, mutta mitä sitten? Mm -hmm. Ja sitten Kuopiossa vähän tuurillakin, mutta mitä sitten? <laughs> niin niin teki, teki maalin, joka oli minun tärkeä maali. Niin, kun hän on just semmoinen pelaaja, joka tuijottaisi sitä saraket, kahta saraket, kolme no, saraket. Siis pelaaja, jonka onnistuminen on täysin tehopisteiden parossa. Niin hienoa, että nyt sai ja toivon mukaan homma jatkuu. Muten, on muutenkin... niin. On siinä mun mielestä uudenlaista yritystä kuitenkin. En mä tiedä, näpä, mitä mä haluan nähdä, mutta kyllä mielestä, ei, ei sitä kontaktipelkoa ihan samalla tavalla ole. Ei oo, ei oo, ei ja totta no niin, ei se peruskuma mikä jää mieleen, että sieltä tulee semmonen yksi pelaaja, kädet tosi matalalla, luistele hitaasti ja yleensä viimeinen. <laughs> et se oli vähän, vähän Locke jopa puolustamaankin. Mut toi mitä mä luin tosta veikkaajutusta, niin mä en ollu tietoinen että Locke on lähes jokaisen jokaisella näissä kun Vaahalla on niin hän on tullu siihen kerhoon, jolloin on melkein aina pakkasen paljon teho No Noi teho silti. No mutta se kertoo aika paljon, että aika paljon hyvää tehoa tulee kuitenkin. Hyvältähän ei tuu plussia eikä miinukseen. Niin, no niin. Se, se, se tarkoittaa se... automaattisesti sitä ja viisi vastaan, niin se on, se on miinuksella. Mutta sitten taas, et... niin, se että Mun mielestä tossakin huvittavaa tossa jutussa on se, et ei ne heikkoudet oo yllättävän vähän on tullut. En mä en tiedä miten se niin yllätys, jos, jos maali tekee mitä se on tyyliin Marko Anttila. Joo ne kaksi kaveri maininkin että ei, ei, ei pitäisi peluttaa. Ja toisaalta sit mene, mulla, mä mulla nyt on tähän täs... näin, ketä täällä on viimeisenä. Mennään, eli... mennään vaan, koska mulla on sama, no. sama hahmonheta, että ei todellakaan olla heittämässä kapteenia bussin alle, mut Jumala sentään, jos mies syöttää läpi ajosta, vielä. Ei viime mm. kauden vahalahti olisi syöttänyt läpi läpiajoista. Mä mennään sinne se, jopa... se Tampereen pelissä ollut? Ö, se oli Tampereen pelissä. Joo. joo. Mut, otan, ja justin tilanteessa, kun olisi pitänyt lyödä se Pekka Virran kuuluisan iskapoikki neljään kahteen maaliin, niin varmana, Tepsi se olisi voittanut. Siis mä muistan en, ennen muina, kun vahalahti pääsi ajio, niin mun ne meni useimmin sisällä kuin ohi. Joo. Mä en siis olisi... muistan yhden pelin, kun mä olin käynyt kattomassa, kun vahalahti teki läpiajoista nimenomaan tapparaavasta hallissa. Joo. Parikatto sitten. Mutta se, että et, kyllä tuo vak, vanha vahalahti. Ollut niin pimeenässä nyt jo monet useat viikot. Mä meinasin se, jo... Se oli viime kaudella 50 paunaa. Ymmärräksä, että tämä Lokke sai tämän yhentähden tavallaan siitä, että hän niinku osasi vähän näyttää, että nyt menee paremmin. Mä mm. meinasin pistää Vahalahden tähän jo. Tota, no, niin sitä varten, kun hän palasi tosi hyvin se Antilan paikka, joka ou Ja mun mielestä siinä tosi yrittämistä. Se oli juuri tämä eka maali, mikä Tepsi teki tällä viikolla, että yes, nyt tuli kakkoseltakin tehoja. Mm. Samantien tuli hyvä fiilis Vahalahdesta. Mutta kyllä se oli sitten vähän niin kuin toni termejä. Että ei ole ollut niinku ihan kuin hän parastota, no, niin ei ollut parasta villoa halaa tehdäkun se joo, ei sitten läpi Ei, siis se on, tuota, no, että että hänellä hänellä jos jos mä haluaisin niin se maalin, ehdottomasti niin mieleltään sama peli vaikka parikin, niin se lähti sitä avuksen, mutta, että, mutta mm. tuota, no, niin se että okei vähän hän te tekee paljon niin hyvää työtä siinä, mutta kyllä se niin kuin se, semmoinen, Totta kai hän itse on haastaisiin vähättelee sitä, että en, mä en tiedä kokeneena pelaan tässä mitään oikeasti mutta mut, kyllä onne on itseluottamuksen puute vähän nuo tilanteet näkyy. Joo, kyllä se vähän, että se, se tekeminen... Se, se tappamisen meininki, jo, se puuttuu. Se ei teke, tekeminen hyppyrinokalle ei ole nyt ihan oikein, kun mä vaan muistelen niitä kesän tota, no, niin videokoosteja, mm. että kumpi teistä tekee enemmän maaleita, joiden Vahalahti vai Anttila, niin kuin joukkueen kantamina, kahtena voimana, niin kyllä mä tämän, kun osaa sanoa, että kumpi nyt heistitersi johtaa, kun en mä muista kuin muutama. <laughs> Eikä nyt niin tos enempää, <laughs> mutta siis... Joo. Mun mielestä kakkosketjua sinänsä se ihan mukava, mutta se paras osa oli just se Lokke mm. Mutta mulla on tähän ehdotus. Ajoitetaan se. Kyllä, ja. kyllä. Mulla on tähän ehdotuksen, että Korpikoski ja niin tuntuu on ihan sama kuka siellä on. Ja mun mielestä Vilsi on, siis Vilsi on ollut hyvä, mutta Vilsi on jäänyt vähän siihen niin kakkosviullisoittajan. Se on vähän ottanutkin sen sitä. Mm -hmm. Se on niin kuin, vähän jättäytynyt taakse. Että, okei, se nyt, nyt, nyt, nyt se ei ehkä ennen niin pahasti. Kun sillä vanhoille meidät tuli, niin se olisi ihan niinku... Että me no, antaa näiden poikia. Vähän niin kuin ehkä syö, haki niin kuin enemmän niitä, eikä hakenut ratkaisua niin kuin aikaisemmin. Mm -hmm. Mutta sitten taas, kun ajatellaan kenen kanssa Kori Lokka on tehnyt pisteensä. Kun niin mä ehdottomasti yltähtisin Vahalahti, Lotte, vilsi, jos toinen ketju ja löydän se Anttila sinne niinku NHL-poikien kanssa sitten. Et se tekee niille tilaa, ja se, niinku se, saa, se saa ollakin se kakkokylsoittaja. Saa sen, saa sen kakkosyötö silloin tällä. Ja ehkä löytä joku karasisällössä sille kolme metrin osuun johonkin. Niin ja voi seistää siellä maaleja, kun Korpikoski tekee sellaisia maaleja, kun siinä Kalpapetys tekee. Mm. Herranjumala. <laughs> Mut siis niin, mutta eikö tossa ideaa? koittamisarvoinen meidän. Ei se ole todellakaan hyvä asia, että kaikki on yhdenketin se, se yksi jo on kuitenkin voidaan pelata aina pois. Niin Viefko-pelin käsittääkseni osoitti sen, että et, et, et, tota, mitä mä luin raportteja, että Koivu vasta selkeästi pelutettiin Vieraspeleissä, niin Vieraspeleissä sen sana pelattua pois. Ei niin sun tarvi olla kaksi nyrkkiä siinä, millä sä pystyt iskeen, jos halutaan voittava joukkue. Niin ehdottomasti nyt lokke vilsi yhteen, pahahti siihen ja tota no niin. Tällä, tällä kemialla toivon mukaan saadaan vaan alastikin herelle ja sitten Anttila sinne, joka tota, no, toivon mukaan kiertää vuoria. Niin ja ansaitsi sen paikka ehkä tekeä sitä, ei välttämättä odoteta sitä pisteitä tekoa, vaan niinkun, nimenomaan tekee sitä likastuuni näitä jätkien ohella, kun sillä kuitenkin sitä kamppailuvoimaa ja sitten niinkun, se, että sillä on varmaan sitä nöyryyttä kuitenkin, että et Antila voi olla se pelaaja, joo, joka pelaa niin koivuun, kaverikel käytetään sitä kiakkoa väliin. Vilsi ei saa olla se, koska Vilsi tarvitaan myös tehoihin. Ehkä se ei ollut hyvä idea pistää kuin kaikki muut yhteen koriin. Hei, sit, mutta sitten taas toisaalta toi Antti lailla enemmän näissä, on myös semmonen, joka tykkää laukkoa. Mm. Vaikka sen pitäisi olla vähän enemmän jakelevassa roolissakin. Sitten toisaalta Marko Virtalaa on pelotettava ylivoimaa noiden kavereiden kanssa. No joo, mä, mä tiedän, Virtala ei välttämättä ole myöskin, siis, koska niin mä tämän, tämän tarkoitinkin, että se on oikeastaan ihan samakennetsen laitos. Mm. Mutta sitten taas Virtalan kohdalla menisi hukkaa se pitoketti. Sitten saadaan pistää Anttila sinne, mikä ei välttämättä ole puolustussuuntaan ihan kuitenkaan se Antilaa ihan kauheita takaperin Niin, Niin, niin mm. olisi kuitenkin sitä, se Koskiranta laaksoi, kun Koskiranta nyt takin mun mielestä menee hukkaan, mutta se on toinen juttu, koska sitä ei nyt näillä laitu, tällä laiturimateriaali sitä et saa sieltä enää herätettyykään henkiin. Niin miksi ei käytä sitä puolustusvoimaa siinä hyväksi? Niin kun se selkeästi pitää sitä koskenotakin laakso virtaaketjun, pitoketjun, okei, antaa sen olla siinä. Sitten vaihtaa Vinsi Anttilan paikkaa, niin se on siinä ne loskit jo kuitenkin ynnä muutosasto, joka pelaa muutenkin sitä 10 sekuntia per peli. Niin kyllä, sitä vastuu varmaan Mennään sitten ennakoidaan tämä viikko Tepsillä kolme tiukkaa peliä jälleen kerran. Viikon ehdoton teema mun mielestä johtoasemassa on pelattavaa paremmin, se johtoasema on pystyttävä säilyttämään. Se kahdenkin maaliasema olisi hyvä saada, eli se vähän niin kuin sitä niskaa poikki enemmän, koska se tyytyy vähän kuitenkin aina tekemään sellaisia leikkimäisiä kiakoja, kun se pitäisi nurssää se 4-2 maali tai 5-2 se Olisiko se hyvä, että varautuu siihen, että paikkoja tulee vähemmän kuin pelaa tarkemmin, mutta sitten kun se paikka tulee, niin se on tosiaankin runtasena maaliin. Runtasena Kyllä. No ei mitään, ää, tossa on heti huomenna tiistaina TPS-Kalpa. Saadaan siitä sitten revanssin an Anteeksi, varmaan kutaan julkaistaan, niin tänään tiistaina. <laughs> ja jos menee keskiviikko, niin eilen tiistaina. Tota. <laughs> niin. Tepsillä on se revanssi paikka siinä. Niin, että joo, ja tuossa tota, niin, en ennakoitiin viime viikolla, niin, että Kalpa oli se pelillisesti suurin haaste. Mä olin yllättynyt, että kuinka Hyvin tepsi pysyy kalvan vauhdissa kuitenkin sekä puolustuksellisesti että muutenkin ja, sinä, ja pystyi tulemaan niin kahden maalin taka asemasta kolmeen kahteen samassa erässä, mikä on mielestäni ihan häkellyttävää. Mm. Mutta silti niin, Sen jälkeen kun ri ristolaiset oli vedetty korvat puhtaiksi. <laughs> Artturi pisti vaan ihan älyttömän kika ja siinä Eristolainen oli ihan valmis siihen ja kahta nollaa silloin. Mutta kaiken kaikkiaan, niin vaikka tuli vain yksi piste, niin mun mielestä vieras kuitenkin aika hyvin, kun ottaa huomioon, mitä nämä vieraspelit on tällä kaudella mennyt. Mutta sitten tämä pointti, että niin, palveleeko toisit taas, niin kuin aina sanotaan, että se on tepsi tai vähän isompi kotikaakaan. Mä tiedä palveleeko ei se kalpaa haittaa, niin niille oli on lisää tilaa. Ei tietenkään, mutta voi ajatella, että meilläkin on siellä kaksi pörrejä vähintään. Että on ainakin sitten tämä Korpikoski, joka varmaan versnauttiin siitä, että pääsee pörreän vähän isommassa tilassa. Mutta no kai... Tepsi on ollut parempi kotona ihan selkeästi. On, ja se on. Koti, koti, koti ja yleisö on mun mielestä on enemmän niin valtti. Te tepsillä on ollut tänä vuonna kuin ehkä, ehkä viime vuosina. No mä oon aina vähän skeptinen, yleisövaikutuksen tuo mutta vaikutuksen suhteen. Mutta, tuttana, niin... On, sillä vaikutuksen väliin. Se on niin. <laughs> niin, siis yleis... Uskotellaan me niin. No ei mitään. Mm. Kyvämpi maksaa <laughs> <laughs> ihan, siis ihan, ihan miten vaan. mutta mut siis, siis se to, tarkoittaa tuolla sitä, että totta kai se vaikuttaa vastustajan joukkueeseen kommekalaan. Niitä täytyy sytyttää ihan yhtä lailla nekin. Mutta tota, totta kai Tepsin pitää pystyä parempaan, parempaan kotona. Nyt on jännä nähdä, miten tuo viikko vaikuttaa. Onko huomenna esimerkiksi tiistai-ilta kalpa? Miten se vetää sakkiin? Pystyy, pysyykö siinä kuudesta, kuuden tonnikin vai Lähdetäänkö että budjetoituu 5500? Niin, en tiedä. Mutta joka tapauksessa niin kotona täytyy pystyä parempaan, ylivoima täytyy saada paremmaksi. Jos niinku ne, mitä neljä perätästä ylivoimaa on hukattu Helsingissä, niin kyllä se täytyy kääntää, kääntää maali, jos sama tilanne tulee. Kalpaa vastaan kotona. Ja se katsoo, kun siellä on sitten kansalla se edellinen peli, niin kärppi vastaan, niin siinäkin oltiin tehottamia. Toi oli muuten viime viikon oikeastaan muista parasta Antti oli se, että Tepsi tosiaan sai sen seitsemän tehty kahteen mm. Se on harvinaista. Se on, se on harvinaista. Oli vähän sitä mestaruuskoreen Tepsiä. että silloin pelit päättyisivät sitä kuutta kolmea ja jotain 5-4 välillä. <laughs> on vähän ikävän 2 0 <laughs> Niin, nyt pari kautta jo. Mm. Mutta tota, mitä lyödään? tds kalpaa Pistetään siihen, kun olet voitto. 4-1. Jaapa, joo. Jaa. Siitä jää. Kyllä, se kalpa ot ottaa tämänkin pelin. ja jää. Ketju varmaan siellä sitten. Se on, sanotaan, 3-3 kolme -kolme varsinaisen pelin jälkeen ja kalpa vielä pilkuissa Se oli pilkuissa tosi huono. Ei, toi toi ei kyllä yhtään toteutua. on lämmittäisi mun mieltä, mutta tota noin. No, mutta. No, siitäkin pistä sitten taas. Mä oon nyt ollut vähän helvetin epärealistinen, niin vedetään tämä inhorealismin joukkoon vähän. Mutta, mutta tota, torstaina sitten toinen peli Ilves TPS, kuten on Sarajumbo vastassa, niin onhan tähän selvä paikka ei oo kahta kysymystäkään. Tää peli täytyy niin. voittaa. Jos ei sen säällä joskus haluta, niin kyllä se ilves pitää pitää sen se, se takaa loppukausi, eli tästä kolme 5 tottamaan, mutta pitää tietysti ottaa se sieltä kannalta, että sen kun sä häviät, niin sulla ei enää minkä tyyppistä selvä Mm. Sinne pitää lähteä hyvin puolustamaan ja sitten tosiaan rokottaa taas niistä paikoista, joita Tepsiä kyllä todennäköisesti saa hyvin. Siis se pitää mun mielestä pelihallinta pitää ottaa mm. heti. Sinne, sinne ei pidä mennä mitään pyyttelee anteeksi, vaan se pitää Ilves, ilves torpata saman tien kuin Siinä peli suora vähän mielenkiintoista seuraavat tuota Allopottia ja kun en yhtäkkiä Ilveksen peli sen jälkeen katsonut. Mm. Niin. Mutta ennen kaikkea Tepsiä platta viisaasti ja se asenne puolelta nämä pelit on Joo. aina ollut. Nimenomaan, nimenomaan Tepsi on paperilainenkin niin paljon parempi. Että se on peli on peli, siellä vaan pelataan ja niin. se lopputulosta tulee sen pelin jälkeen. Niin. Se on vain kaksi ja alempana. Mm. Ei yhtään sieltä se hengittää niskaan, jos saa olla, ni olla niin häviämään. Niin, mm. niin kuin mä sanoin, että selkä kai tappio jälkeen oikeastaan voi olla. Mm. Ja, mutta kyllä mä sanoin, että tepsit on hoitaja ja mä sanoin, että se tulee tämän kauden suurin maaliluushoitajan Ai teemän. Aitankin, se haastat kuin mäkin. Se on 2 seitsemän. TPS-selleen. No helvetti jos kauhelle 2010-2011 no. Tepsi lyhetti 7-0, niin kyllä nyt 7-2 lyö tähän oh, peli. On, on. Mä luulen oh. kans, että no, niin, mä en ihan noin hurjaks mene, mut oh. kyllä Tepsit on voittaja, tekee jopa viis maalia ja eh, kyllä se ilmessä sen yhden tekee taas. Mut mä luulen, että nyt Tepsi oli ihan eri asentele, kun siihen se juhlaottelu oli vähän vaikea peli, no, ja lähtökohtaisesti. Niin, kun tonettiin, niin, niin juhlaottelu to juhlaottelu, josta hulaa palota niin Helvetisti, niin se se ottaa. 1-5 heli. 1-5 ja 2-7. Toivot mukaan. Muka. <laughs> Sitten tota no, niin, hieman alaviretta esitellyt Blues tulee lauantaina Turkuun vieraaksi. Ja, tota, no, niin, se on kyllä semmoinen joukkue, että sinne ei kannata ainakaan kiekon perässä lähteä juoksemaan. Että, kyllä ne juoksuuttaa koko illan jos siihen Eli kiekolliset aloitteet tepsille sama homma heti alusta. Ja kotikaukulut pitää muutenkin ottaa isänä niin eläkeautumaan. Ja, tota no, niin, semmoista, mitä, mitä Tepsiltä on nähty muutamissa peleissä, että se eka erää tullaan, sen tullaan tosi hyvin. Niin se tarkoittaa, sitä, että Tepsi dominoi koko ensimmäistä erää. Siinä on paikkalle nisko poikki, vaikka ei ensimmäiseen erää, jos niin mm. Harvemmin se tapahtuu, enkä usko, että tapahtuu nytkään. Mutta tota, kuitenkin, että se pelin hallinta on Tepsillä, eikä sitä saa antaa Bluesille. Joo, se oli se blues silloin ihan alku syksystä oli tosi murheellinen. Tai itseasiassa oli lokakuun ensimmäinen peli. Silloin Ramstadien tota, no, niin rinkina oli tosi vauhdis, mutta viime viikon peleissä, niin on vähän toiset miehet ottanut siitä rooliin. Et, et, et, Marko Rosa iski kaksi häkkiä. Ja... Niin blues pelaa sit kans. Pelaan muuten Ilvestä vastaan, mutta keskiviikkona. Eli Bluesilla maisteudastaa Ilves siinä ennen kuin Debsi pääsee niin. Siinä on tavallaan plussillakin mahi saada, josta on hyvä noste päälle siitä, että pistäisiin sarjilumpua turpaa. Mutta tota no niin, en tiedä, jännä asetelma tuossa on, mutta... Et... Niin, entä niin, sä pelataan tämmönen tota, no, nee, kolmio-turnauseen, <laughs> upo-cup, voittajajoukkojen pelaajat saa upo-pensukoneen. <laughs> mutta ehdottomasti, niin kyllä, kyllä tässä, mä näen, että ei tää mitenkään ennal ennalta hankalin peli tällä viikolla. Kyllä se tuo kalvapeli on taas se hankalin peli mielestä. Joo, kyllä kai siis niin, voisi kuvitella, että heikko vastaan kuitenkin just pelata, että on varmaan paremmin tiedossa. Hmm. Plussi vasta on ne huonot muistut Ja siitä Ja kuitenkin kotipeli. Niin, Tepsi on kuitenkin ollut parempi kotona. Niin, Mutta toi on hyvä pointti, taas toi, että jos Ramsted-Rinkinen on ollut vähän alavireismi, niin kans on joukkue, niin kannattaako huomioon kiinnittää siihen ketjuun? Tahatusti pajoja ja lähtee laaksunketkin ja peluttaa pois. Niin kannattaako se olla? En ei, mä lähtena tota ketjua? Ja sitten kun siinä on se Christian Kuusalaki, niin hänenkin just mä en ole varmaan pikkasen elänyt, kun mä nyt on katon, niin ne ketjut mut. Sekin on pystynyt aina se kuusella johtama ketjun niin ratkaisuihin. Mä sanoisin, että et, paju et ja kumppaa, ne kannattaisi katsoa keskiviikon peliä ja sitä kautta lähtee katsomaan. Niin. Se on taas ilves, aika paljon Sit näköjään. Sanelee myös sitä just, että Ilves ilmessa voittamaan plussinta häviämällä se. kuitenkin tekee semmoisen tunnetason tähänkin peliin. Mitä sä lähdet tuon Kyllä tää on, tää on tota noin niin. Mä luulen, että tästä ottaa tepsi voita. Ja mä luulen, että se tulee kolmen sukemin. Selvä. Mä pistän Engrenen 0 2-0. Tulee tiukka peli. Selvä. Ei mitään. Näillä mennään yhdestoisessa paketissa. Hyvää kiekkoviikkoa kaikille. Joo, tässä näin. Markku, ollaan jo toisella kympillä. <lain> <lain> Koska... Ja lisää Kiitok... tulee. Tässä 40 jaksoa ainakin. En mä tiedä, 40 tulee. Sitten on 50. Hyvä <lain> <Mä tii. lain>